Vă doriți să aveți copii fotbaliști? uite... Nu vă mai dați copii la școala de antrenori. De da. fotbal. Uite ce se întâmplă. Europa FM. Europa FM, 7 și 15 minute. Începem cu o piesă care cred că este în premieră, în deșteptarea la Europa FM. Ne place ce facem. Așa, așa că avem Roa Ne place, place, place mult de tot la Iași Suntem în Piața Unirii Vă spunem bună dimineața Vrem să ne întâlnim, să ne vedem, să ne auzim Astăzi dăm deșteptarea de la Iași De dimineața ving bong Dăm play la song, ne, place, ne place, ne place Ne place, place, place Seara ne adunăm Să deschidem diverse capace Place, ne place, place, place, place Pumplem bunci, versace dă ulei Apoi, că ne place, ne place, ne place, ne place, place, ne place Ne aruncăm de la etaj Să facem hidroderaj Că ne place, ne place, ne place, place, place, place Fără număr, fără numere doar cu litere, scriu versuri de parcă sunt la admitere Lucrurile simple mă inspiră, expire, cuvinte, propoziții, fraze, poze pentru minte Muzica e supremă, nemidică pe toți ne ține de mână ca o mamă bună Basul este la pele, to ovele și șapele Când vecul de leagă în ce ne umple nopțile Tare Să vă scoatem din serare că ne place, ne place, ne place, place, place Punem 50 de bani Pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place place, place. Confecționăm Confectionăm genere direct din acord de oane că vă place, vă place, vă place, place place. Vallem <gâng> să fim atârzi, Să o ardem la patru, pace cum vă place? Nu <gâng> <gâng> <gâng> ne place fără numere, doar cu litere Scriu versuri de parcă sunt la admitere Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte Propoziții, fraze, doze pentru minte muzica e supremă ne ridică pe toți Ne ține de mână ca o mamă bună mai este la tele, tot Bele, sunt șapele, când de cul de lagăn, gene, un plenopsilet, <fie> Supremă ne ridică pe toți Ne cine de mână Ca o mamă bună Basul este laptele Tobele sunt șoaptele Când de cul de leagă ne umple nopțile Me place, place, place, place, ce mor de tot la Iași nu s-a făcut să dea pe brazdă cu muzica Nu știu ce e cu el în ultima da, vreme Mie îmi place foarte mult că Vlad descoperă da, În sfârșit niște zupăială da. Cum descoper muzică? Cum descoper Eu ascult muzică? Europa FM Hai Vlad Îți mulțumesc foarte mult O să caut în dimineața asta niște piese lumân, Ca să descoperi și tu muzica rock, de exemplu Dar puțin mai încolo Stai frate, că s-a animat piața Unirii Am dat muzică la tot cartierul cred <laughs> că încep să coboare oamenii Sunt da două hoteluri aici În da. Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața. Puteți să ne, veniți, să ne spuneți direct în față, că rezistăm. Da. Da. Nebunie cu postarea lui Sorin Ovidiu Vântu din pușcărie. De pe Facebook. Da, de pe Facebook. Hai, înainte de asta, da. cum postezi pe Facebook din pușcăria? Păi ori direct, de pe telefonul mobil. Ceea ce, okay. Așa, ceea ce e ilegal și nu se face. Da. Ori scrii pe o hârtiuță și dai cuiva care vine în vizită și ăla postează numele tău. Am înțeles. Deci asta este explicația oficială. Da. Neoficial de pe smartphone. Deci, Neoficial cum... la internet cafe. <laughs> exact. La parter, mare. E <laughs> Bine, deci Sorin Ovidiu Vântu are ceea ce se cheamă jurnal de pușcărie. Mamă! să dai de deci ce are jurnal de pușcărie și din când în când mai postează câte ceva și el, cum probabil știți deja, scrie că milionarul Dorin Cocoș condamnat în dosarul Microsoft și care a ajuns, cred că al ieri deja a ajuns la Bulău, a fost primit cu urale de deținuții de la Rahova. Asta mai lipsa. Da. Zice Cocoș a fost primit cu urale. Bine ai venit în rândurile noastre, țipau hoții de la geamuri, în jurândul amical de mamă. Domnule, dai seama că pușcăriașii se simt acum ridicați de calitatea Au anturajului. În Au da. în grad. Adică, bost, ai văzut că și tu ești la fel, adică na, ia uite, a venit domnul Voic. Culescu, domnul Cocoș, domnul Ești fratele cutare, domnul nostru. fratele nostru. Toți suntem la fel coane, a? Ce o tare. Mai, au mai fost pe acolo, Să ne amintim că au fost și alții pe acolo. Adrian Stase n-a al... fost fost prin zonă, da. Da, o altă un alt detaliu din pușcărie de la domnul Vântu, e așa, Voiculescu, adică Dan Voiculescu, și a lăsat barbă. Acum toți au dat seama că e martir Nu doar salariații lui care știau mai demult Zice vântul cu răutate Domnul, vântul e foarte rău La facerea asta Dar pe de altă parte, păi eu sunt intrigat Cine-i la să toți barbă ce deci Reme și-a lăsat barbă când a ajuns la pușcărie Adrian Năstasă și-a lăsat barbă când a ajuns la pușcărie Vântul și el barbă Voi cu barbă Toți când ajung după gratici, lasă barbă ai văzut cine a încercat la un dat să-și lase barbă? Victor Ponta. Nu prea i ieșit. Bă, la faptul că a încercat să-și lase barbă, mie mi-a dat speranțe. Poate știe el ceva. Te m-am uitat la el, zic, uite ce frumos se pregătește micuțul să-și lase barbă. Și domnul Dragnea e cu mustața. Deci domnul Dragnea... E pe drumul ăsta. Sau sau, Mustața e cu suspendare. Da, știi? E, da, exact, la suspendare. Dar să vedem pasul următor. Da. Când s-o dau următoarea Eu n-aș că au citit, dar sigur au văzut filmul Contele de Monte Cristo și cred că de acolo se inspiră, știi? Dar și crezi că sapă cu lingurița să evadeze? Cred zi, că încercă și pe asta. <laughs> nu, frate, copiază o lucrare și primesc creducere. În fine... Domnul Vântu încheie în felul următor În ceea ce mă privește, zice Sorin Ovidiu Vântu Trecerea de la homar la fasole cu ciolan m-a marcat profund Da, bine de Chiar Te crede... de homar, am mai mâncat fasole cu ciolan Cât și eu am mai fost într-o vizită Da, apreciem bravura domnului Sorin Ovidiu Vântu Dar pe de altă parte trebuie să vă gândiți cum sunt oamenii ăștia? Deci ăștia sunt niște tipi cu foarte, foarte multe milioane de euro. Ăștia erau niște tipi care beau cafeluța la Paris și fumau trabucul la Monte Carlo mergând cu avionul lor privat. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Da, suntem salutați de oamenii care trec prin piața Unirii. ăștia sunt oameni cu servitori, cu kelneri, cu care Ești care trebuie în piața Unirii. Da? nu li se mă refer <laughs> ăștia din nu li se refuză niciun furniz, se puteau refuza dorințele, care erau stăpâni de oameni în jur și care aveau absolut orice, și care trăiau un orice nivel de lux, își doreau. Și deodată, oricum ar fi, beau ajunge într un loc în care nu poți să ieși din celula aia decât după program. Stai după gratii, faci, îți faci nevoile după o perdeluță. Da. că pro... până la urmă ți se face milă de ei. Serios, da, dar da, do domne, aveau se... și propriile televiziuni, îi vedeai da, tot sau timpul. Așa. Deci puteau să dacă vreau să spună ceva, să află poporul... Da, da. Se făcea. Dar... Lăsați-vă barbă, dragi Cu sau fără barbă, vă așteptăm în Piața Unirii din Iaci Bună dimineața! Bună dimineața! Adăvăru că la câte bărbi ne-au pus nouă, e momentul să-și lase și ei bărbi Bă, da, a fost genial momentul care Sunt oamenii bun? care trec pe lângă noi <laughs> Ăștia sunt oameni milionari Europa <laughs> Electrocasnicile încorporabile Hotpoint integrate perfect în armonia bucătăriei tale sunt acum la Emag cu până la 25% reducere pentru ca tu să le încorporezi ușor în bugetul tău Comandă mașină de spălat vase încorporabilă Hotpoint cu 14 seturi, 11 programe opțiune de selecție a zonei de spălare zonua și 5 ani garanție la 1399 lei. Emag Mașina ta Ford te pune în mișcare Te duce la serviciu și te aduce acasă indiferent de cât stai peste program. Te duce la sală, la cumpărături, la mare, la munte, la țară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 Știi că e bun la metro! Între 6 și 9 octombrie, ai piept de pui dezosat, fără piele, congelat, la 14 lei și 99 de bani pe kilogram. Pește Pagrus, proaspăt, origine grecia, calibru 400-600 de grame, la 39 de lei și 99 de bani pe kilogram. Și Kiwi, origine grecia, la 3 lei și 99 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 peste 380 de modele de televizoare să ai de unde alege. Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro. Ai până la 50% reducere la produsele audio-video Panasonic. Alege LED Smart TV Full HD Panasonic Viera cu diagonala de 100 de centimetri și 5 ani garanție la numai 1599 de lei. Panasonic. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 Să fii mai bun, să zâmbești. Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. și 31 de minute. Suntem în Iași, în Piața Unirii, cu Deșteptarea și Europa FM. Ascultăm acum Bizitei cu Moise Curan. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cel mai mare risc pe care ți-l induce popularitatea este să devii victima ei. Să nu mai fii tu însuți, adică, ci impresionat de faptul că mii sau zeci de mii de oameni încep să creadă în tine, să devii o altă persoană. O a dorințelor acelor oameni pierzând și ceea ce te-a făcut popular, dar mai grav pierzându-ți identitatea și echilibrul, îndreptându-te inevitabil spre un conflict interior. Uniunea salvați România e un soi de adolescent al politicii de la noi. Rezultatul de la București a dat o perspectivă și visează să intre în Parlament, precum un elev de liceu la facultate. Este însă departe de a fi pregătită să ia bacul înscrierilor pe liste, dar să mai intre și în parlament. Busy day. Cu moi seguran la europa fm Potrivit unui site de strâns semnături pentru USR, mai sunt 10 zile până începe depunerea listelor pentru parlamentare. USR are potrivit acelui site 71.000 de semnături dintr-un necesar de 183.000. În următoarele 2, de fapt 3 săptămâni, că închiderea e pe 27 octombrie, trebuie să strângă 10.000 de semnături pe zi. Iertați-mă dacă sunt sceptic în privința reușitei. Acum USR și-a lansat programul politic și mă gândesc că ar fi util să-l comentez puțin pentru uzul dumneavoastră. Acest program se dorește a fi sintetic, dar reușește să fie mai degrabă să. Evită cu succes marile probleme ale societății noastre, trecând de exemplu destul de pasageri peste înferătoare lipsă de calitate din învățământ și agățându-se pe alocuri de unele măsuri sau programe ale guvernului Cioloș. Menționează de exemplu pentru învățământ metoda Teach for Romania, pe care și eu am promovat-o, dar și Cioloș a trimis-o deja în lucru la Ministerul Educației, dar nu ne spune nimic despre cum vor debloca posturile din sistem pentru dascăli mai tineri și mai motivați. USR are grijă însă să propună salarii mai mari și un 6% din PIB pentru educație și pentru simpatia sindicatelor, evident. Dacă mai adaugi la asta și cererile pentru sănătate s-ar putea să nu mai rămână mare lucru pentru poliție, armată, funcționari, nu mai zic de investiții, unde programul nici măcar nu pronunță Sibiu-Pitești. Ci vorbește despre străpungerea munților, plus o hartă luată de pe site-ul Comisiei Europene, cei drept cu citarea sursei, dar o hartă pe care munții sunt străpunși pe la Brașov, nu pe la Pitești. Adevărata problemă nici măcar nu e asta, deși mă așteptam ca un partid antisistem să renunțe la populisme de tipul ENJ de miliarde de la buget și salarii mai mari pentru toată lumea. Poate ușeri vrea să mărească veniturile fiscale ale statului și atunci sigur vor avea bani pentru orice, Dar programul nu conține nici măcar cuvântul fiscal. Nimic despre taxe, oameni buni, totul despre cheltuieli. Cum Nicușor cu dar și deci nu pot presupune că ar putea intra în conflict cu aritmetica, am fost tentat să presupun în primă fază că USR vrea să mărească veniturile fiscale printr-o creștere de taxe. Apoi am alungat acest gând, că doar s-au declarat de dreapta. Am pus mâna pe telefon și am sunat la USR să întreb dacă nu cumva uitați uitat să încarce pe site capitolul despre taxe. Am înțeles că nu au deocamdată un astfel de capitol și că oricum programul este un draft, supus dezbaterii publice. Așa că uite, eu am început dezbaterea În acest moment nu am niciun motiv să consider că USR este un partid de dreapta Europa e FM De aceeași frecvență cu tine Europa eu Solo in tu eu quiero acabar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 Chiar acabar este suferimentul că te face jurar. Este asa asa asa, asa dute dute te asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, Unul asa, da. asa, asa, asa, asa, Așa, da. doar să, dacă închide vreți să închideți ușa, vă rog frumos și <gri> să nu forțați <făr> cafeaua, Luca s-a dus și a adus cafea. Bun, să vorbim un pic despre cumințenia pământului, dacă toți suntem la ea și trec fetele astea drăguțe prin fata noastră. La ce te, noastră te referi să și rămâna. ce vrei să spui, când da. spui asta. Dona, așteptam și eu un deznodământ în campania de subscripție publică pentru cumințenia pământului. Am donat ce se întâmplă cu banii mei. Adică acea campanie s-a încheiat pe 30 septembrie și... Eu, știți, am susținut, am donat Am donat de două ori Am donat și maica mea am convins lumea Și mă rog, era evident de la un moment dat încolo Că nu o să se strângă banii Deci eu mi-am imaginat Că guvernul României Care a organizat această acțiune Și a urmărit modul în care se strâng fondurile Aveam un plan pentru ziua de... 30 1, septembrie. Da, mă rog, hai să octombrie, octombrie, când era a doua zi după ce, știi... Dolenie, poate să vină studenții în centrele universitare da. să vină și cu niște bani de acasă. În cât suntem noi astăzi, în 6 octombrie, domnule. Noi domnul. suntem în 6. Da. Deci suntem în 6 și nu avem încă nimic oficial. Ce s-a întâmplat cu banii ăștia? Care este continuarea? Mă rog, acum... Acum, că guvernul ar avea un plan Zice profit așa, Dar nu e nimic oficial Și vă zicem despre ce e vorba Și am vrea să vorbim după aia la telefon cu voi despre asta 0372069599 este numărul nostru Deci, hai, sunați-ne, că intrăm în direct im imediat Să vă explic Deci, fiți atenți Guvernul ar putea plăti din bugetul de stat Circa 10 milioane de euro pentru cumințenia Pământului Că s-au strâns un milion Așa deci de la oameni trebuiau să vină șase, guvernul a zis că de cinci. E, oamenii au dat unul... Și trebuie să mai da guvernul cinci. Da, și guvernul zice, hai că dăm noi 10 milioane de euro, iar campania el... de strângere a donațiilor va fi prelungită până la 31 octombrie 2019. Mamă, asta nici nu-mi nici nu imaginez când e. Astfel încât să fie recuperată suma cheltuită de stat. Deci, în momentul ăsta, până acum era așa. Fraților, dați șase milioane de euro. Da. nu au dat, au dat unul. Mm -hmm. Și ca tare guvernul zice... Deci n dat 6 milioane, ați dat numai 1 nu nimic Prelungim termenul de subscripție până se strâng 10 Păi dacă oamenii Când a fost campania N-au dat decât un milion de euro Cum te aștept să dea de 10 ori mai mult În următorii 2 ani Și Victor Marin Deci 069599, Numărul ăsta nostru Victor Marin a ieșit în piață Și a vorbit cu oamenii și a întrebat Dacă au donat sau nu și de ce Hai să vedem ai donat pentru cunințenia Pământului? Nu. Nu. Nu. Nu, nu am apucat încă. Nu. Ah, dacă am donat, nu. Nu, nu. De ce nu ați donat? Nu știu să vă răspund. Probabil că ne-am acordat prea multă atenție. N-am vrut să donesc, pentru că eu deja mă implic în prea multe și datoria civică deja mi-am făcut-o într-un fel. Nu am simțit că am vreo motivație concretă pentru acest lucru. Ne-am încredere unde să lucrăm. Să... Că care sunt bogați. Că avem atâția care au furat țara asta, au lăsat-o de izbeliște. Nu știu, chestiile astea cu donează la nu știu ce număr de telefon. Am donat, într-adevăr, singura dată într-un dezastru de la colectiv am donat. Nu mi se pare corect să dau pentru ceva pentru care, sincer, nu mă... Nu ajută niciun fel. Dau statul, că de asta e stat. Statul e făcut de mine. Dacă, într-adevăr, vrem neapărat să achiziționăm cu mințenia Pământului, de ce nu dă statul? Probabil că dacă se va prelungi, o voi face. Și acum, dacă s-a prelungit, ai dona? Uh, Să-ți o zic, paia dreaptă, habar 0372069599, vă așteptăm în direct și putem face lucrul acesta. De asta tot de tot vorbă tot... cu Nelu. Da. Nelu, fiți-a... Deci, încă o dată, guvernul zice așa Ați donat un milion de euro Până acum, frați români Dăm noi restul și după aia așteptăm să dați Voi ce dăm noi Adică 10 <cute> milioane de euro, de 10 ori mai mult restul. Nelu, bună dimineața! Salut! Nelu? Salut, bună dimineața! Al... Salut, cred că avem o întârziere. Ce părere ai de ideea asta? Uh, e o idee Foarte proastă Nu știu cu este cu minționia ta pământului Că putem să cumpărăm mult mai multe pe, pe bari ăștia da. Dar bănuiesc că este acuiva care să-i dă neapărat banii De la mine, de la tine, de la stat, de unde trebuie acum, de acuma acuma eu... putem să facem mult mai multe în țara asta Mă uit acum ce butanul Că Caminile astea sunt sub orice critică Ne batem cu pumnii în piept și facem tampă -tam ca să facem cușcările Studență să este nimeni a, să în lumea a pleia Deci e o idee proastă și să-și ia banii ăla care o are de unde vrea el, nu la noi Bun, acum știi... Dacă te apuci să stabilești priorități de genul ăsta, nu termini niciodată. Ce se poate face de banii ăștia? Păi spitale, păi drumuri, păi, păi să spitale, se facă pușcării păi mai bune, păi să fie se facă școli. Păi să-i lasă cu seria la care a luat-o și să-i dea cine o vrea, să-i dea fioloze. Nu știu cine, da nu noi. Pe de altă parte, Nelu, orice fel de muzeu din lumea asta ar fi foarte, foarte mândru să aibă un brâncuș? Nu crezi? Adică da, oare de ce... muzeul dacă muzeu, dacă dacă dacă dacă să dacă și lase cu la un muzeu și de lumea. Cu mă, nu trebuie să-i dăm noi banii pe aia neapărat. Nu știu cum a dobărit, trebuie treaba lui. Da. o să mim tare mult, Nelu. Stăm de vorbă și cu Ionuț. Bună dimineața, Ionuț. Bună, Ionuț. Bună dimineața. Eu am donat, dar părerea mea este că pentru prima dată, după 90, se strâng niște fonduri și de... pentru ceva ce nu reprezintă nevoile primare ale omului. Noi, deocamdată, în România, nu ne... Stai... Stare, avem care sunt nevoile primare al... Adică ce, voiam să cumpere... Piramide. Știi care era treaba cu nevoile primare? primare? Vorbim de siguranță și de, de sănătate, siguranță și de uh, mâncare. Da, deci, de, deci ce, ce să cumpărăm de banii ăștia salam România, și să-i dăm la oameni? Păi și ce să facă și să și cumpere salam de 11 milioane de euro? Nu, nu, nu, tu te duci să strângi fonduri, bă, bă nu bani pentru bani hospital, nu pentru ceva ce poate să ajute omul de rând, te duci să strângi fonduri pentru... Uh, un obiect de artă, într-o țară în care lumea moare de foame. Mie mi se pare sfidător. Okay. Mulțumim tare mult, iunoție. Hrana sufletului, nu putem să spunem și așa. Da, eu nu sunt de acord cu abor... Bun, acum sigur, respect opiniile tuturor. Eu nu sunt de acord cu atitudinea asta. Mamă, păi moare lumea. În primul rând că nu moare lumea de foame România. În al doilea rând, ce să face? Adică, mai întâi să fie toți cu borțile pline, și după aceea să ne gândim. Mai poate cumpărăm și un brâncuș. Cristian, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Salut, Cristian. M-auziți? Da, da, da, am. sigur că da. Da, am două exemple, n-am donat. Da. Am două exemple de la care am pornit, da. ca să nu donez. Primul Dar este loc. că în uh, 90 am donat către Fondul Libertatea părțile mele sociale, da. care reprezentau un salariu. Da, și ce în 2000 tare. am văzut uh, monitorul oficial hotărârea guvernului. Se acordă... Uh, comunității de rom din județul Dolj, suma de, o sumă enormă, fără nicio explicație. Iar, sunt o a doua categorie cesteție... defavorizată? Ok? Sunt o categorie nu, de favorizată nu, nu, și nu, sunt nu, cetățeni românii, ca și noi? Nu, nu, nu. Okay. -a stat... a doua... Fondul, Libertate a fost... Fondul Libertate a fost strâns pentru ajutorarea victimelor de da. Deci asta a fost scopul Fondul Libertății. Deci și aia, de este de o poveste veche și unul din primele scandaluri post-revoluționare Fondul Libertatea. Cred că am și scris despre asta în anii 90. Da. Bun, ziua a doua. A, a doua a fost că am uh, alergat într-un concediu jumătate de țară să ajung la Muzeul uh, Civilizației Dacoromane de la Deva și am ajuns acolo și a fost un fiasco total. Am întrebat unde sunt uh, descoperirile dacice și astea de valoare și mi-a spus că sunt depozitate într-un subsol. Și mă gândesc că și statrieta asta s-ar putea să ajungă tot acolo. Și nu cred că e cazul. Acum tu a, a, a vrei să pedepsești... De, de istorie să vedeți cum plouă? Cum plouă? Muzeul de istorie? Nu, n-am fost unde plouă. Dar păi poate de trebuie de să, să donăm plec. și pentru acoperi, nu știu. Păi atunci... E asta, e zis... și asta, Uite. Cristian, îți mulțumim tare mult. Îți mulțumim tare mult pentru telefon. Îl avem și pe Adrian. Avem Tare multe telefoane în dimineața asta, dacă vorbim de eu cu Adrian. Pământului. Adrian este. Bună da. dimineața. Bună. Bună dimineața, băieții, salutării iașului, să zic așa. Salut. Te salut. Vorbim de cu înțenia, cu Pământului, uh, vă vorbește un fost manager de Spital Județean. Așa. Vă, vă, vă rog, băieți, dacă doriți da. sau dacă aveți dorința de a dona vreodată, intrați da. într-un spital oricare doriți voi și nu vă duceți cu bani. Duceți-vă cu un fruct, duceți-vă cu. Orice vreți de 2 euro și veți vedea o, o, veți vedea o mulțumire sufletească, rapidă, pe moment, mult mai transparentă și mult mai obiectivă decât orice cumințenie a, a, a Pământului. Uh, din păcate, părerea mea este că suntem conduși de idioți. În sensul că sunt oameni care știu să se organizeze, sunt oameni care știu să facă marketing Uitați-vă la fel de fel de fundații, organizații care adună pentru sănătate, pentru orice Însă atunci când te lovești de lipsa transparente, atunci când vezi că donezi și că sunt campanii TV Extraordinar de frumoase și de pompoase Iar tu ca manager de spital primești o donație de la o astfel de fundație a unui aparat care ți se pune în față la un preț de 10 ori peste prețul pieței, iar tu da. trebuie să te mulțumești că ți s-a donat acel aparat, fără a face comentarii și trebuie să semnezi procesul verbal de predare primire cu suma pe care ei ți-o pun în contract fără o motivație, fără o factură de achiziție, fără să știi de unde provine. Am pățit așa ceva. Da, Îmi pare rău că să trebuie spui. să promovezi astfel de lucruri, însă m-am simțit cignit pentru că și eu am făcut, am participat la o astfel de strângere de fonduri și credeți-mă că am rămas dezgustat de efectiv ce se poate întâmpla în România. Am, am înțeles 40 Și pe de ani. mă supără și mă înfurie o grămadă de lucruri pe de altă parte, nu știu cum să spun, nu pot aștepta ca aici să pogoare paradisul înainte ca eu să mă gândesc să dau și eu 2 euro pentru o sculptură a lui Brâncuș care să intre într-un muzeu românesc. Mulțumim tare mult, Adrian Hai să ne oprim aici, okay. vom mai intra în direct Și după ora 8 și apropo de telefon în direct, România în direct Astăzi de la Iași, Moise Guran, cred că E în zbor la ora asta Vine la Iași și face România În direct din Piața Unirii, de aici de unde Suntem și ne cu studioul mobil Puteți seama, când, când Zaf zice că Moise este în zbor Mă gândesc că vine ca Superman, așa, știi? <laughs> cu mantia fluturând pe deasupra Carpații. Cel puțin, cel puțin get up, get up. Get up, get up. Deșteptarea în direct Din piața Unirii din Iași La Europa FM Alege să deschizi bine ochii mm -hmm. Va trece, încă pe atât presimt în 10 ani mai prin Câțiva ce min, câțiva ce țin să plece Las trece, românul-i făcut să nece Amaro cu sânge rece, când dă de necas Petrece covere la rece, se întrece de ce furi, dar cât mai vrei să furi Nu vezi că suntem multe gur Și știm cu toții ce înseamnă să te Dar câte călzături să dur, Cam câte bucur și cât în jur, La câte lucru poftești din jur Și e sigur că n-ai destul Dar nu să consola de mic. tu ești conștient Ce zic eu? Nu ne-am născut în locul potrivit Nu, nu, nu ne-am născut În locul potrivit N-am primit, am făcut totul din nimic Dar nu-i nimic Să consola de mic, tu ești conștient Ce zic eu? Nu ne-am născut în locul Hai tăi, nu m-au crescut cu tăi M-au învățat cum să nu iau pe alte căi Mi-au explicat că lumea era și viața e grea Și trebuie să fac cumva ceva Mi-au spus că odată și odată se truc Și trebuie să mă cit, că trebuie să mă lupt Că timpul trece dintr-un foc Mă plimbă din loc în loc Mă schimbă după noroc, mă aleargă doar pentru un singur vot Lumea simte, vrea fapte, nu cuvinte, un simplu om să fie președinte Dar da, da nu-i nimic să consola de nimic, tu ești conștient ce zic eu Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit N-am primit afară Ola de mic, tu ești conștient Ce zic eu Nu ne-am născut în locul potrivit Nu, nu, nu, nu am născut În locul potrivit N-am am făcut totul din nimic Locul potrivit Guess who Iată-ne la 7.52 de minute Suntem și în piața Unirii Căltuim și noi 800.000 de euro Că La Cheltuim Republica noi. Fantastică România ah, ta, ta ta ta ta Avem un caz frumos 800.000 de 800 euro de de aruncați pe apa sâmbetei, aproape la propriu. Diferența este că e vorba de Dunăre. Rămâneți cu noi, dacă sunteți din Iași, vă așteptăm în Piața Unirii, facem și revista presiei locale. Ați găsit, am găsit revista. ceva subiecte da, astăzi din ziarele din Iași. Geniale subiectele din presa locală. Am găsit ziarul de Iași și am găsit evenimentul regional al Moldovei. Astea sunt cele două ziare pe care le-am găsit dimineața da. asta. Să și că am activat și eu la evenimentul din când în când, da. o să-ți după or În ce fă. fel? am activat la evenimentul. Rămânesc cu noi știrile cu Ioana Brustor-Capitanul. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Doamnă Cheveși, în urma activității dumneavoastră din 2013 și până acum în fruntea Direcției Naționale Anticorupție, v-ați gândit vreun moment la posibilitatea suprimării dumneavoastră fizice? Nu m-am gândit. Eu da. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 15 în direct la Europa FM. alege să joci drept. Să liau, iau, să nu liau, iau, să să nu liau iau. Să-l iau? Fără teamă că cineva știe un preț mai mic. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Iați combina frigorifică Samsung No Frost, volum 310 litri, clasă energetică A+, 5 ani, garanție și reducere 600 de lei la numai 1649,9 lei. Preț la schimb cu un electrocaznic vechi.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 țiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România. Colecționează până la 31 decembrie punctele bonus Selgros pentru produsele Tefal. Economisești 50% la cumpărarea vaselor de gătit și 40% la cumpărarea aparatelor electrocasnice Tefal din campanie ca să gătești ca un profesionist. Alege Tefal secretul pasionaților de gătit. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Peni Market, produsele partenere te înscriu în tombol la cumpărăturilor. Săptămâna asta ai ton cafe Selectit, cafea măcinată 300 de grame la doar 7,99 lei și Bardenberger, blondă 2 litri la doar 3,09 lei. Oferta valabilă în perioada 5-11 octombrie, în limita stocului disponibil. Peni, stie ce ne place!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 Și a ruginit până să apuci să te laos cu el Vino la Dedeman și ați ți email Köber antirugină 3 în 1, 0,75 litri De la 23 de lei pe cutie Dedeman Dedicat planurilor tale În fabrica Noroc nimeni nu stă în loc Lucrurile sunt făcute bine Să ajungă o bere bună la tine Cu drojdii de cultură pură Pentru un gust echilibrat Ce mai totul foarte calculat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 Perioada promoției 15 septembrie, 15 noiembrie 2016. Mai multe detalii pe www.bergambiresa.ro Cinstește noroc cu chipzuință! Bosch este sinonim cu perfecțiunea tehnică și fiabilitatea maximă. La EMAG ai până la 45% reducere la electrocasnicele Bosch. Comanda de pe EMAG, robot de bucătărie Bosch, putere de 800W, peste 30 de funcții și blender cu capacitate de 1 litru la doar 299 lei. Bosch, tehnică pentru viață. EMAG, online, va fi mereu simplu.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 Ești gata de meci? Prinde ofertele de suporter de la Penny! Săptămâna aceasta e blondă Tuborg, pachet 6 sticle de 330 ml la doar 14,49 lei și blondă BEX 500 ml la doar 2,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 5-11 octombrie în magazinele Penny Market și XXL Mega Discount în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!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 Vinul la Practicăr, are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Set ceramic la doar 60 de cm și piedestal la doar 79,99 lei. Grăbește-te, stocul este limitat. Practica. la casă, la casă. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana Brustur, Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme rece, astăzi chiar deosebită rece, în regiunile intracarpatice va ploa pe ari extinse în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Crișana și local în Banat. La munte vor predomina ninsorile, la altitudini mai mari în zona carpaților occidentale și în partea de nord a carpaților orientale se va depune strat nou de zăpadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. O zi rece va fi și în capitală, maxima nu trece de 16 grade, iar spre vor fi condiții de ploaie. Starea a doi dintre copiii cu sindrom hemolitic uremic internați la Spitalul Marichiuri din București s-a înrăutățit. Unul dintre bebeluși are complicații neurologice și convulsii care nu pot fi stăpânite de medicația obișnuită. În astfel de cazuri, celălalt are insuficiență renală. Starea lor se poate schimba la orice oră, spune Mihaela Bălgrădean, șefa secției de nefrologie. La unul dintre ei, aceste manifestări neurologice au apărut și se mențin încă sub forma sub subinclante. Sigur că ne gândim la o evoluție nu foarte bună. Pentru cel de-al doilea, situația s-a instalat progresiv. Există situații în care, pe rând, apar manifestări severe din partea diferitelor organe. Evoluția celui de-al trei la copil cu sindrom hemolitic uremic internat la Marie Curie este mai bună, cum cei trei copii sunt din Craiova, Direcția Dolceană de Sănătate Publică a pornit o anchetă. Tot în Craiova a început o anchetă la spitalul de urgență, unde cinci pacienți au o bacterie care poate provoca moartea. Transmite Ana Maria Constantinescu. Inițial, medicii Spitalului de Urgență din Crave au raportat șase pacienți infectați cu clostridium dificile, o bacterie rezistentă la antibiotice. Ulterior au fost confirmate cinci cazuri. Este vorba despre pacienți cu vârsta de peste 50 de ani, dintre care trei au fost internați la neurologie și doi la terapie intensivă. Un singur pacient depistat cu clostridium dificile mai este acum în spital. Conducerea unității medicale a sesizat Direcția de Sănătate Publică Dolj cu privire la aceste cazuri. Inspectorii sanitari au luat probe din spital și în funcție de rezultate urmează să fie luate măsuri. Clostridium difficile este una dintre cel mai des întâlnite bacterii în spitale. Potrivit medicilor, tratamentul îndelungat cu antibiotice favorizează dezvoltarea bacteriei în intestine. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Un eventual angajament la securitatea lui Mircea Dumitru ar fi letal pentru cariera lui, așa a comentat președintele Claus Iohannis, informația potrivit căreia actualul ministru al educației ar fi semnat un eventual angajament cu securitate. Șeful statului a precizat că așteaptă un punct de vedere al CNSAS asta este o chestiune care mă îngrijorează au apărut zvonuri aceste zvonuri persistă, cu toate că domnul ministru a ieșit și a spus că nu a avut angajament cu securitatea, cnsas ne va spune în definitiv dacă a avut sau n-a avut dar un eventual angajament al domnului ministru față de securitate ar fi o chestiune letală pentru cariera domniei sale ar trebui evident să demisioneze imediat dacă s-ar adeveri uh, aceste acuzații. Clar, să așteptăm verdictul CNSAS-ului. Ministrul Educației Mircea Dumitru a respins orice fel de acuzație că ar fi fost colaborator al securității și a cerut CNSAS-ul un punct de vedere public referitor la statutul său. Ministrul a mai spus că îi va da în judecată pe cei care au făcut aceste afirmații. Mircea Dumitru a fost verificat de CNSAS când era decan al Facultății de Filozofia a Universității din București, iar o decizie din 2007 arată că acesta nu a colaborat cu fosta poliție politică. Mihnea Costoiu a audiat în dosarul privind autodenunțul legat de teza de doctorat a Laura Chodruța Chiove și surse judiciare declară că fostul ministru delegat pentru învățământ superior a dat explicații ieri la parchetul general în dosarul în care Sebastian Ghiță susține că a participat la măsluirea raportului Comisiei Tehnice, comisie care a analizat teza de doctorat a șefei DNA. Fostul președinte, Trean Băsescu, este cel care a indicat în spațiul public numele lui Mihnea Costoiu legat de acel eveniment. Universitatea de vest din Timișoara a anunțat luni că a început procedurii în vederea clarificării situației referitoare la teza de doctorat a procurorului șef al DNA. Știrile se oprează deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport! Luca Pastia! Bună dimineața, halterofilul Gabriel Sâncrean a fost suspendat temporar începând cu 30 septembrie de Federația Internațională de Haltere. Sportivul român medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio este suspect de topaj, dar până în momentul de față nu există nicio adresă oficială. Nici acum cazul nu este clar, El rămâne în posesia medaliei și urmează să primească lămuriri de la Comitetul Internațional Olimpic. Sâncrea a povestit că a făcut testul anti-toping imediat după concurs, dar nu a primit rezultatul în termenul... De de 48 de ore, așa cum prevede regulamentul, și după o săptămână a fost solicitată, probabil. Rezultatul testării nu a fost făcut public, iar între timp sportivul a fost privat de premierea din partea statului pentru medalia câștigată și nu a primit nici decorație din partea președintelui. Deținătoarea trofeului, Garbine Muguruza, a fost eliminată în optimiile Openului Chinei de la Beijing. Jucătoarea spaniolă a fost învinsă de Petra Kvitova, scor 6-1-6-4. Cehoica o va întâlni în runda următoare pe Madison Keys, Câștigătoarea ar putea fi adversara Simonei Halep în semifinale. Dacă dacă o va învinge astăzi pe Xiao Meciul va începe după ora 14:30. Mulțumim Luca pentru știrile din sport. Noi continuăm din Piața Unirii din Iași, 8 și 7 minute de E în deplasare la Iași. Vă spunem din nou o bună dimineața. Avem Republica Fantastică România. Potul de tablă s-a cam furat. A venit apa și nu uitați să să lăsați Gente de și George Zafiru la Europe FM Live din Piața Unirii din Iași Alege să deschizi bine ochii Noi am deschis în dimineața asta Bună dimineața! 8 și 11 minute Suntem în Piața Unirii din Iași Chiar dacă am plecat în deplasare da. Să nu uităm că dăm un iPhone 7 Plus oh, da. <laughs> Și vă așteptăm pe FM.ro să găsiți indiciul de astăzi. Îl puneți într-un SMS la 1769 și scrieți deșteptarea indiciul de astăzi și puteți câștiga un iPhone 7 Plus. Așadar vă așteptăm pe europafm.ro Ce începe cu U și dăm noi săptămâna asta? Un. Un iPhone 7 Plus. <laughs> Ce Und? începe cu H și dăm noi săptămâna viitoare? H cu un iPhone 7 Plus. <laughs> Bine, să revenim la Realitate Republica Fantastică România. La care vorbim astăzi despre cum să arunci 800.000 de, de euro pe apa e aproape la propriu, după câte ziceam. E vorba de un soi de investiție de 800.000 de, de euro făcută la Galați, la inițiativa și mandatul Elenei Udrea. Să română, bună dimineața! Bună uh, baftă la extemporal în dimineața asta! <laughs> <laughs> Trec diversi copii. Bun, uh, deci doamna Udrea, pe când era Ministrul Turismului, s-a ocupat uh, un pic de această investiție de 800.000 de, de euro de investiția asta, aș zice că s-a ales praful, dacă n-ar fi vorba de ceva care s-a dus la fund. În 2009, pe Dunăre, la Galați, a fost inaugurat un, așa zis, port de embarcațiuni de agrement. Mamă, ce drăguț! A costat 3,4 milioane de lei. 2,9 milioane de lei de la Ministerul Turismului, jumătate de milion din bugetul orașului Deci, cum am putea spune, doamna Udrea S-a dat în bărci de 2,9 milioane de lei Acum, nu vreau să credeți că suntem răutăcioși Nu, fără motiv Nu că n-ar fi nevoie de locuri în care să acosteze Ambarcațiuni de agrement la galați, nu? Dar așteptările au fost complet nerealiste și nici banii nu au fost puține, având în vedere rezultatele. Acum să știți că am vrut de multe ori să mă duc cu barca spre la Galați. Galaci și nu știam dacă pot să-mi în București. Da, să las barca undeva sau nu. Bun. Problema e că în studiu de fezabilitate s-a anticipat că toate cele 80 de locuri de acostare se vor ocupa imediat. Deci au făcut un soi de. Un studiu de fezabilitate să fi ocupat domnul Șovan? <hă>, nu știu. Bună întrebare. Bun. Deci că nu doar că se ocupe imediat ale 80 de locuri de acostare, ci că va fi nevoie urgentă de, de extindere. De extindere a la 120 și apoi la 150 de locuri. Câte locuri... Astea nu au fost închiriate niciodată ale 80 și câte crezi că sunt închiriate acum? Uh, nu știu, uh, 5? 7. Uh, am fost pe aproape, am câștigat ceva? 80, da. uh, doar 7 din cele 90 inițiale mai sunt folosite, poate și pentru că oricum doar 30 de locuri mai sunt accesibile. Restul s-au degradat și n-au mai fost reparate. Dar de ce n-au venit clienții, dacă era această posibilitate acolo? Poate și pentru că, de atâția bani, portul de agrement cu ghilimelele de rigoare n-a fost niciodată mai mult decât doar o pasarelă de 200 de metri, fără stații de carburanți și fără loc de golire a foselor septice de pe vase. Deci vrăjeala cu pirați, Asta și cum o Și hoție pe bani publici. Nu știu dacă doamna Udrea avea cunoștință de parcările din București, dar s-au făcut, chestia asta s-a făcut cam la fel. În București au tras niște dungi cu același principiu. Bună dimineața. Mamă, ce fete drăguțe sunt în Iași, să română. Bine, mai rău e că administrația Gălățeană pierde constant bani cu pasarela asta plutitoare. 100.000 de, de euro până acum Estimează ziarul adevărul care documentează cazul Pentru că pasarela trebuie totuși întreținută cât de cât Dar ea nu aduce venituri aproape deloc De fapt, ecuația pierderii este următoarea La fiecare leu cheltuit cu administrarea pasarelei Municipalitatea câștigă 15 bani Hai mă că se îmbogățesc 15 bani la leu Da, e 1 la, 1 la 15 De 15 ori mai mulți bani decât le încasez, nu? În fine, cum se va rezolva problema asta? Foarte probabil de la sine Pentru că sub acțiunea valurilor Și a curenților de apă S-a ajuns în prezent ca structura asta plutitoare Să fie deplasată către șenalul Navigabil Cu vreo 4 metri față de poziția inițială Deci practic o ia apa da? Și putem să cântăm Podul de piatră S-a A venit apa Și l-a luat Avem și noi varianta noastră Da Odul de tablă s-a dărâmat, a venit pudrea și l-a luat, vom fura altul pe jos, va fi mai falnic și mai scumpos. La, a venit, a venit. Și Eu cred că a lipsit ceva în toată combinația asta De n-a funcționat N-a sfințit nimeni treaba asta Și <laughs> mă gândesc că acum doamna Udrea ar putea reveni După master Da, Asta Astfel încât lucrurile să funcționeze în sfârșit la gata da, Să facă consiliere pastorală la șod La marinari <laughs> 8, 8, 15 minute, aceasta a fost Republica Fantastică România de la Iași. Rămânem în Piața Unirii și facem revista presei locale. Vlad se ocupă de chestia asta, o să o facem exact ca pe vremuri. Să vedem cât mai știu, uite că există presă scrisă în Iași și lucrul ăsta ne bucură. Vorbim imediat în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM, Live din Piața Unirii din Iași. Alege să deschizi bine ochii. România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Educația este principalul factor care determină un anumit grad al ocultismului în ceea ce privește un popor. Nu văd rezultate, nu văd să ne ajute cu ceva, mers la văzitoare. Până la urmă e un exercițiu de sinceritate, zic eu, util, pe care l-am făcut astăzi. Dar... Cred că niciunul de rațiune Nu ne-ar strica din când în când România în direct Cu voi siguran. În fiecare zi de luni până joi La 1 un sfert, La Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct Online pe europafm.ro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 Puh, a trecut vara și n-a schimbat acoperișul Cât e metru pătrat? Cât să fie, un metru lungime pe un metru lățime Pentru dumneavoastră știu ce trebuie Calitate, siguranță, anduranță Reține Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiși 9 metri pătrat pe Și peste zeci de ani tot la fel va Bilca, pentru detalii și oferte Intră pe bilca.ro Ești gata de mici?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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc îți activează pofta de viață. Și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovisioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega-ul tău ai mereu ceva neașteptat. Lactea, brânză dietetică de vacă, 0,2% grăsime, 250 de grame la doar 4,29 lei. Caroli, salam semenic extra, 350 de grame la doar 6,99 Și Cristin, salam de casă, 400 de grame la doar 7,49 mega imagi, inspirație pentru inima casei tale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 dar mai degrabă eu mă văd perseverent Urmând un scopotent potent Mai am o întrebare pentru fiecare Aveți vreo așteptare atunci când oferiți o floare Asta-i pentru cei ce încă plâng asta e pentru inim ce se frâng E pentru cei care dau Nu contează cât iau Și nu le bază cât stiu E ziua în care Cei ce încă plâng, asta e pentru inim Ce se frâne? E pentru cei care dau Nu contează că iau Și nu le bază cât ești E în care Vreau să fiu doar O mărăcare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 am deschis bine ochii și suntem în piața Unirii din Iași. Bună dimineața, prieteni. Bună dimineața. ne pe aici să ne vedem. Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM. Bună dimineața. Bună Suntem fotografiați prin geam. Normal, cum altfel? Cum altfel am putea face? Și în da. Am revista Am găsit două ziare în dimineața asta, ziarul de Iași și Evenimentul. Evenimentul, Evenimentul regional al Moldovei. Iași, Bacău, Botoșan, Neam, Suceava și Vaslui. Și am fost și noi interesat să vedem care sunt subiect care preocupă ieșenii și am găsit subiectele care preocupă toți românii. Stai puțin, puțin că la discuția asta ar putea să participe și un ieșan. cine e cel mai în de ieșan, dacă nu primarul din Iași? Domnul primar a venit în piața. Domnul primar! Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună dimineața, bine ați venit! De fapt, bine v-am găsit la Iași. Luați un loc, să ascundă aici unde încercăm să facem revista presei cu ziarele din Iași, să vedem ce se mai întâmplă în Iași. Eu n-am mai fost de mult uh, acasă. Cred și pentru mine Iașul e acasă, dar mă bucur de fiecare dată când se întâmplă lucrul asta. Stați așa, stați așa, așa să vă deschideți. Este, este acasă, da. Uh, ia da. să vedem, Vlad. Haideți să comentăm cu domnul primar. Păi, domnul primar, deci evenimentul regional al Moldovei deschide așa, dosare și scandaluri în casa blestemată. Asta este prefectura, casa pătrată, nu? Sincer, nu cred că este chiar perfectura cu toate că e cas deceniu. Casa Pătrată. Da. Personajele publice Nezeule. care s-au perindat prin Casa Pătrată au apărut expuse în mod constant unor scandaluri. Președinți și vicepreședinți de Consiliu Județean sau prefecții. Mulți au ajuns în instanțele de judecată, în procese penale, litigi litigii civile. Ce să zic, că e interesant. Cred e... că e într-adevăr e, blestemată casa. Cum? Cum vă simțiți dumneavoastră ca oficial? Că așa... <laughs> Mi se pare că devine din ce în ce mai riscant. Îmi pare bine că nu stau în casa pătrată Aha. Da, ce mai avem aici? Probleme mari, rețeau de termoficare Dar asta se întâmplă în Bacău Autoritățile locale băcăoane anunțau Pe 29 septembrie anul trecut Că retehnologizarea sistemului de termoficare Din Bacău va fi finalizată în 3 luni Au trecut, A trecut mai bine de un an Proiectul este nefinalizat Auzi tu ce ziar citești acolo? Aici citesc evenimentul Evenimentul? Știi că eu am amintiri, spuneam și mai devreme, că mi-amintesc cu plăcere de ziarul ăsta, pe vremea când eram în liceu, de anunțuri matrimoniale, poți să crezi, în evenimentul. Un și în perioada asta. Da, da, sunt și în perioada asta. Din N fericire s-au schimbat anunțurile. A, am <laughs> înțeles. Noi ne jucam la vremea respectivă și ne întâlneam cu tot soiul de, de, de colege, ca să spun așa, în Iași. Era un joc interesant pe care îl făceam prin intermediul ziarului. Stați așa, domn primar, că mai am o întrebare. Eu un titlu în evenimentul. Deci, Asta este România. Din patru sau cinci titluri de pe prima pagină din evenimentul, trei sunt cu ceva escrocherii, furturi, bani rosiți. Oh, și aici. 7 milioane de lei caz la gunoi. Este vorba despre viitorul sediu al casei corpului didactic. Construcția a fost ridicată pe teren ce aparține comunei Șcheia și a cărei primărie trebuie să asigure utilitățile. Lucru care nu s-a întâmplat. Administrația locală nu are primar Vasile Andriciu, fiind suspendat pentru fapte de corupție. Da. Veselia mare. E, în județ se pare că e cam mare veselia. Da. ne întoarcem la acasă casă. Haideți să vedem în ziarul de iași. Asta e, deci, în primul rând, aș vrea să spun că sunt ziare foarte serioase. Ziarul de iași are 16 pagini. Evenimentul are 40 de pagini, e adevărat, cu un fascicul mare de publicitate. Da. Exclusiv afacere pe banii statului de mintea în loc. Asta e la dumneavoastră aici, acasă, domnul primar. Poșta. Da, Și începe cu poșta. Poșta dă pe chirie cât ar da pe sediu construit de la zero. Ziarul de Iași publică astăzi deznodământul celui mai scandalos caz din seria lunga joncleriilor de la Poștă, închirierea unui sediu în oraș pentru activitatea centrului de tranzit. În 2010, nu era zumea pe aici, Poșta închiria de la un prieten al directorului de atunci un spațiu pe Aurel Vlaicu pentru care plătea lunar 32.000 de euro. Amicul directorului a încasat din 2010 până în 2016 mai puțin de 2,4 milioane de euro numai din chirie. Da. da, e un subiect care într-adevăr vine de peste șase ani de zile De când De când Prin, prin România se bocănea Și atunci au făcut ei transferurile cu poșta Au încercat privatizarea Și au vândut sedii O parte dintre sediile l închiriat la alții pe 2 lei Și au închiriat de la alții pe mult mai mult decât 2 lei Dacă toți sunteți A fost o surpriză să le spunem ascultătorilor noștri Că nu l-am nu invitat A venit Ne bucurăm foarte mult că a venit Bine ați venit Mulțumim un primar Mulțumim Dacă toți sunteți aici Spuneți-ne, ce vă preocupă cel mai mult? Care e problema care vă chinuie cel mai tare în Iași? Din nu punctul sunt de vedere al primarului? Administrației, da. Sigur, sunt multe probleme care trebuie rezolvate în perioada următoare, dar avem câteva proiecte care le-am început și pe care le ducem la bun sfârșit. Vrem să facem din Iași un oraș cât se poate de frumos și atractiv în ceea ce înseamnă transportul public de călători. E un proiect care l-am început din prima zi de mandat, Deja rezultatele se văd, au venit primele loturi de autobuze noi, lumea începe să iubească transportul în comun și pentru noi este chiar și dezideratul ca să facem din traficul, din și un trafic cât mai fluent. Sunt multe alte lucruri, lucruri care trebuie aduse în atenția noastră, dar ceea ce vedeți și aici, salvarea patrimoniului cultural, în spatele nostru nu se vede din cabină, e una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș care urmează să fie reabilitată pe fonduri europene. <coughs> Am reușit să, să ducem proiectul la bun sfârșit. Am trecut de prima fază de evaluare și sperăm să și-l facem până în 2020. Dar cine ne mulțumește cel mai mult pe mult În ce-i preocupă? Bun, bun mă, mulțumirile... să știți care sunt supărările trebuie lor. să plecăm de la premisa că regiunea de nord-est este una dintre cele mai sărace din Europa de est, iar Iașu este o oază. Suntem un fel de Dubai în mijlocul ah. deșertului. Ceea ce pentru noi nu este neapărat un lucru care ne mulțumește. Nu ne mulțumește lucrul ăsta, am vrea să fim o regiune bogată. Iar lucrul ăsta este legat și de relația pe care putem să facem cât mai facil cu Vestul Europei. Avem nevoie de autostradă. Și pentru asta Aha. va trebui să punem la muncă pe toată lumea, inclusiv pe mine, să facem din Iași un oraș care se leagă cu autostradă spre Europa de Vest. Păi, am văzut că s-a reluat discuția despre autostrada Iași-Târgu Măreș. Credeți că o să mai trăim noi să se facă autostrada asta? <gântu -s> Eu sunt convins că o să mai trăim. Speranța este să nu îmbătrânim până se face autostrada. E un proiect care, cu siguranță, va fi făcut în cele de urmă. Domnul Primar, mulțumim că ați trecut pe la noi Veniți și, și mâine dimineață Să știți că suntem și mâine dimineață aici da. Și drag, avem ediții speciale astăzi România în direct cu Moise Guran Moise trebuie să ajungă în câteva minute Și la 1 și un sfert îl avem aici în Piața Unirii Dincolo de asta avem Avocatul Diavolului da. Mâine, o emisiune pe care sper Miști. că o știți și o ascultați Tot aici da. și Iatul aici. Popescu și Vlad Petreanu Mulțumim, mulțumim, Ar... mulțumim. Mihai că Mulțumim foarte, foarte mult Ne bucurăm foarte mult că ați trecut pe la noi Și noi ne da. și vă mai dragă. Deșteptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiru, la Europa FM live din piața Unirii din Iași. Alege să deschis bine ochii. melt snow. love Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny gems through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school 'cause your face is like the cover of a magazine. magazine. face asta. Hai mă, mă, mă, matemai... I-am dat drumul la piesă. Nu cred. Hai Victoria. Așa Victor. ah, mulțumim, mă, ce frumos a da. Tare, tare de mult. tot treabă, treabă. Da, a, e prima dată când fac butoane și de asta da, mi se, se întâmplă. Așa o surpriză frumoasă astăzi cu cu prima. În vezi și meseria asta, da. Da. Domnul primar Chirică, foarte drăguț, a venit în vizită, a zis două cuvinte, a plecat. Acum, cine care l-au ascultat pot să decide dacă domnul Chirică a spus adevărul sau a fost în campanie electorală. Nu a fost în campanie. Nu, no, nu a no, fost în campanie. niciodată. Politicienii nu sunt niciodată în campanie. Niciodată nu sunt. Un pic, un pic în ziua alegerilor. da, Chirica. doar, doar pic, un pic. Îl cheamă? A, mi atrage atenția un coleg de-al nostru care e din Vaslui, nu? Că e de fapt Chirica. Am înțeles, nu? Da. primar chirica. Bine. Și interesant cum chirica. Da, Iașul oraș foarte frumos. Noi ne place foarte mult aici și ă, știți că ar fi putut să fie capitală. S-a discutat la 1858 atunci și 1859 la Încă mică, nu era Munte și în perioada respectivă. Încă nu erai. Da. Domnul Iliescu, <laughs> Dar în perioada respectivă s-a discutat Și mă întreb cum ar fi fost să fie Iașul capitală Era, um, era un oraș mult mai cultural așa decât Bucureștiul la vremea respectivă că Și că... eu n-am înțeles niciodată de ce e Bucureștiul capitală, pe cuvântul meu Adică e un oraș așezat Bucureștiul Și vorbesc asta în calitate de bucureștean uh -huh. Este un oraș așezat pe... în mijlocul câmpiei Pașa pe malul unui râu care a fost mlăștinos și care s-a refărsat la orice ploaie ani și ani la rând până când l-a închis Ceaușescu între maluri de beton. E cald de mori vara, e frig Rău iarna vara e praf Asta cu rău să știi că nu e un criteriu Aici în Iași, Iașiul este de Bachului, Dar nu e ca și cum ar fi mult mai frumos Decât Da, și este foarte, foarte frumos Are dealuri, e aproape de o zonă frumoasă E aproape de Bucovina E aproape de Mărșapte Coline Crezi că am fi putut schimba și ziua națională Să o facem în 24 ianuarie? Nu știu, asta este cu tot o altă discuție Dar uite, am putea să vorbim în dimineața asta cu despre capitală. Dacă n-ar fi fost Bucureștiul capitala României, care oraș ar fi meritat să fie capitală? 0372069599 Putem intra în legătură directă, oricând doriți, trebuie doar să ne sunați. 0372069599 Dacă n-ar fi fost Bucureștiul capitală, ce oraș ar fi trebuit să fie capitală. Zaftu, ești ieșan? Eu sunt născut făcut? în Galați și sunt crescut. Da, uh, practic la ești ieșan. Am așa. așa cum e. Iașiul e și un oraș mare și cred că s-ar fi calificat din multe puncte de vedere să fie capitală. E centru universitar, uh, sunt foarte multe, uh, nu știu, evenimente care s-au întâmplat în Iași da, de Are timpul, activitate, deci, are viață academică, ar importantă. Reprezentativ, uh -huh. da? Are viață culturală, dar e la 18 km de graniță. <laughs> de ceea ce a fost foarte multă vreme granița cu Imperiul Țarist și după aceea granița cu Uniunea Sovietică. Adică cred că asta l-a Dacă crezi că ne-ar fi ocupat repede capitala? Nu, dar ideea să pui o graniță totuși la 18 km. O capitală la 18 km de graniță. O capitală la 18 km de granița cu Imperiul Țarist nu mi se pare o idee prea bună. Avem telefoane, Florinie cu noi, în direct. Bună dimineața! Salut, Florin! Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, domnule! zi mai tare și zi, vorbește mai tare și spune-ne care e orașul care crezi tu că ar fi meritat să fie capitală dacă nu era București. Ca să ne distrăm, pentru că și eu sunt jurnalist, ca și voi. Așa? Și am atât ani de radio în spate. Eu aș pune capitala, Sibiu capitala României, Sibiul. Sibiul o să fie acolo. acolo da, că tot vine Sibiu e președinte acum, trebuie să aibă și, cap să fie și capitală? Nu, uh -huh. nu no, are președinte. Asta e teoretic, are președinte. Că... Noi nu avem președinte, dar nu vreau să mai detalii. că a de ajuns la Sibiu, pe valea boltului? Ei văzut, domnul președinte, trebuie să-i pe traficul la fiecare sfârșit de săptămână. Da, coloană, gunzăcălă. No, care... Mulțumim pe tare mult, Florin. Auzi, cred că, cred că am, fi fost un... am fi luat deciziile mai la calm. Aici lumea e mai la calmă la Sibiu, decât la București. la București? Mă refa, nu revin la Iași, cumva. Știi? Da. Adică, din punctul ăsta de vedere, cred că dacă am fi stat și judecat mai bine de și revedere. mai drept niște lucruri, poate că. E un oraș care, București e un oraș care începe să fie foarte, foarte diferit de restul românis. Foarte mulți bani se strâng acolo și o bună parte din țară e mult mai săracă decât cei în București fără să fie neapărat meritul orașului. Acum să știi că dacă nu e capitala, nu e capitala la Iași, asta da. înseamnă că moldovenii respectiv eu nu s-am mutat în București. Da, Ulio, da. Ca să facem Și un nu capital. doar, și nu da. doar. Cred că bucureștinii bucureșteni s-au devenit deja minoritate Foarte bine. V Am cucerit Foarte bine. -am cucerit. Laurențiu, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, Laurențiu. Bună dimineața. Unde ar fi putut fi capitala? Din în cont de istoria României și optat pentru Alba Iulia. E un centru Alba recunoscut Alba Iulia, e un centru da. recunoscut, este un centru istoric al României. Acolo a avut prima unire. Uh -huh. A române Și a șuptat pentru Alba Iulia Ce loc frumos da, Și bun. ce frumos a fost reconstituit Acolo uh, cetada Și restaurată cetatea Și Lorenzio. dacă n-ați fost Mulțumim. în Alba Iulia În ultima vreme treceți prin Alba Iulia O să vă placă foarte mult Adrian, bună dimineața, ești în direct Salut Adrian Adrian închis, să l avem pe ghiță Bună Salut. dimineața Salut Sebi. Bună dimineața Tinem cont că sunt din Timișoara, clar că aș vrea ca Timișoara să fie capitala. Ar putea fi Timișoara și din punct granizare. de vedere economic. Da, și Timișoara, da, din punctul ăsta de vedere, da. Nu, și ce interesant ar fi fost, aveam Vaporetă acum în capitală. <laughs> da, Înțelegi, e adevărat? Și mâncare sărbească, perfect, ar fi grozav. Ne-am fi descurcat din punctul ăsta de vedere. 0372069599, George, ești în direct, bună dimineața. Salut! George? Alo, bună dimineața! Salut, salut ești în ai? direct, vă sunt din, din Dobrogea, dar cu siguranță vă să vă zic că planurile dacilor care și-au pus capital la mijlocul țării. Exact pe același motiv pentru care a spus că nu s-a pus la Iași din cauza că era aproape de imperiul Riscu. Ori Brașov, ori Deva, pe acolo, puțin mai sus, prin... aici să la dar Gheorghini. Pe... Dar ai văzut că pe Daci nu i ajutat în cele din urmă. Faptul că nu erau... Ajutat, dar până s-au destul, destul de mult romanii ca să ajungă până acolo. Și dacă tot împlinim 100 de ani de la începerea primului război mondial, ați văzut că când au venit nemții cu bulgarii din sud, imediat au fugit unde? La Iași. Păi, Asta așa este. Ne-au tras o mamă de bătaie atunci, de unde ne-am văzut. E, Dar vezi, în pare... a doua, după aia, am la un penalt. Mare noroc. Am avut noroc cu arbitrii atunci. Da, <laughs> am avut noroc da, cu exact, arbitrii. Așa. Dar da. uite, se împlinește un secol de la Marea Unire foarte curând, și încă nu există o autostradă care să traverseze Car Carpații. Mulțumim tare mult, George. Tincuța ne-a sunat e în direct. Bună dimineața! Bună, Tincuța! Bună Alo. dimineața! Alo Neața, Neața. Bună, ia Ținând da. cont că eu moldovean, că care trăiește în București din 2003, aș fi ales Iași. Iași. Capitală, da. ce îți place Cine. cel mai mult la Iași? Ah, cred că... O să vă spun întâmplare, Când am venit în 2003 în București, am plânt vreo trei zile. nu Pentru că le se părea atâta mizerie și a agitat. Eu eram învățată în Iași, trei sau șase ani acolo și era așa... Eram învățată lumea calmă. Parcă aveam senzația că ne cunoșteam toată lumea cu toată lumea. Și când am venit în București am văzut așa un haos, mi s-a părut o, o, vreo trei zile, nu eram om. Lumea -a oricum, în să eu... Am Amintirile legate de ea. -a -a da. eu, am, eu știu pe cineva venit din Cluj, care după doi ani încă suferă amarnic că a venit în București. Alexandru, ești cu noi. Bună dimineața! Salut, Salut, Alex! E cu noi Bună dimineața Alex? Alex. Salut Ia zi Bună dimineața, vă salut Cu toată încrederea. aș dau un vot orașului Timișoara Deși Timișoara. eu sunt oltean Dar oricum okay. mi se pare un oraș foarte frumos și Economic dezvoltat foarte mult față de celelalte Așa este, Timișoara a luat deci Băi, n-a sunat niciun clujan? Nu știu, hai să mai vedem, mai încercăm Sorin, ești cu noi, bună dimineața Bună, Sorin Alo Sorin. Sorin, ești în direct, Hello? salut zi. Da Sorin, te rog Halo? Da Sorin, nu ne auzi? Ba da, acum au Salutare băieți, Așa. sunt un clujan Aflat momentan în capitală La Glina La Glina, la Glina, glina gă... este. În... Da, privința... Stai puțin, stai puțin Sorin Deci tu, săracul de tine, ai plecat din Cluj Și ai da. ajuns la Glina Da Pentru ce cei care nu știu la Glina e o de, de serviciu Aha, am înțeles. Deci ești exilat cu munca. Da, da. Uh, în privința capitalei aș vota pentru Timișoara dar uh, m-aș gândit și la alba Iulia, sau Brașov Mamă, dacă te întorci în cluște arestează. Aia. Nu <laughs> cred, Cluj? nu cred. Sunt Clujan Clujan și am argumente importante pentru care nu aș face capitala la curs. De mult. ce? De ce nu? În primul rând, pentru că orașul s-a dezvoltat haotic în ultima vreme, părerea mea. Da. Străzi înguțe, trafic, frumos. mulțumim, dar, pentru telefon. Îl avem și pe Ciprian cu noi. Bună dimineața, Ciprian. Bine, pentru telefon. Îl avem și pe Ciprian cu noi. Bună dimineața, Ciprian. închide ce... radio ăla că da. nu o să ne auzim niciodată. Da, da, am închis. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa, Zii, dacă n-ar fi fost Bucureștiul, care să fi fost capitala? Un oraș? Brașovean sunt, dar nu. N-aș opta pentru Brașov. Să fie capitala acolo unde este. Sunt șofer, circul destul. Mm. <laughs> Suntem mulțumiți cu orașul nostru Deci eu zic că Bucureștiul e Bucureștiul Să rămână capitală Asta a fost așa Nu ne înghesuiți da. Rămâneți la voi acolo Că nouă da. ne e bine Mulțumim tare mult, cipian. Stai, Stai Moise... că avem o surpriză Moise dimineața Guran, bună asta. dimineața Bună dimineața Bine a venit, Moise a fost zborul? Păi... Bună, ok da? e, e de bine da? a fost frigă da? bine. în sport Sau ai zburat mai jos așa mai <laughs> Nu, no. n-ai zburat la altitudine prea mare. Nu că nu am glumit aici, am zis că vin zbor probabil cu Mantia floturând ca Superman, așa. <laughs> Băi, deci eu, am impresia că e o problemă cu aeroportul de la Iași, nu știu, sigur, trebuie să mă intereseze. Deci nu poate fi capitala care aeroportul o deci problemă am, De ce eu am zburat pe aeroportul din Iași de trei ori în ultimul an? Așa, și acum ce problemă are? Cred că e pista prea scurtă, că de fiecare dată vorbea vântul tot timpul, de fiecare dată vine pilotul și bum! <laughs> ai un sentiment de la. Ești, ești foarte bine. Sport extrem. Da. Ia zi, unde ai fi pus capitala? La Severin sau un unde? Dacă, dacă ar fi, fi fost Bucureștiul. Bucureștiul care ar fi fost? Băi, un oraș. Acum vorbim serios sau facem mișto? Serios? Nu, păi chiar mutăm capital. acum. Deci, dacă vreți să vorbim serios, îmi dați voi să aduci un aport, așa știi de valoare Dar, adăugată la emisiunea de striptare. Uite, se l pe dreano. Deci, raportul curții de conturi de acum vreo 2-3 ani. Da. arată că la un cutremur major va trebui să schimbăm capitala, deoarece București întrunește toate condițiile pentru un dezastru major. Din punctul ăsta de vedere, cred că nici așa nu este foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, prin anii 70, Ceaușescu, mă rog, regimul de atunci, a apucat să fac un studiu unde ar putea fi mutată capitala României. <laughs> și a ajuns la concluzia că, din punct de vedere strategic, dar și ca uh, potențial de extindere și așa mai departe, e o zonă de lângă Sibiu. Uh -huh. Mă înțelegi? Deci, ca să-ți răspund, da, mie mi-ar plăcea, mie mi place foarte mult la Sibiu. De multe ori mă duc așa cu familia doar ca să mai vedem o dată Sibiu, o dată de două ori pe an chiar. Hai dreptate. Da. E frumos. Dar multe orașe care îmi plac să Ia uite înțelegem. pe Facebook tocmai, zice, așa... Claus Iohannis likes this. <laughs> <laughs> eu cred că, eu mă mir, eu mă mir că domnul Iliescu n-a mutat capitala la babele. <laughs> Sincer, nu înțeleg de ce a făcut asta Dar, de dar... Poate s-a opus doamna Nina da. <laughs> Băi, sunteți decom, de comod Dar ce să știi ca acum, dacă tot e Ioanis președinte, ar putea să-l mute capitala la vârf omul. Că tot e Sfinxul, așa, că e pe da. profil, îl înțelegi. Dar și să nu ne grăbim. Nu, no -o, o putem face, avem timp. Pai, cum suntem, că domnul divin. Moise vrea să zic deci ceva. Eu nu sunt la această oră, deci mă duc să beau niște cafea acasă. Gata, facem cu niște cafea, pentru că avem știrile Europa FM cu Ioana Brăstor, Capitanul, și ne întoarcem în Piața Unirii din Iași. Suntem în Piața Unirii, e și Vlad, e și Luca, e și Moise Guran, acum cu noi, Moise la unul și un sfert ian direct, dar mai vorbim despre asta că viștirile peste noi. Alo. Alo. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva? Nu. Ce ai câștigat? Nu suntem de la fisc. Închide costele telefonul ăsta că vorbesc cu doamna are taxe de plătit. Doamnă, v-ați plătit taxele. Ce ai câștigat? Ce ai câștigat? Spui și nouă, ce ai câștigat că nu Cu ne 7 Plus! Plus, plus. Unde? <laughs> La Europa FM. Yes, Alege să fii câștigător. Alege Europa FM. Să le iau, să nu iau, să le iau.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 Știi momentul ăla când desenează ai amici. Și nu se opresc la col de hârtie. Vino la Dedeman și ați zvopsea lavabilă interior sticky, 17 litri la doar 75,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.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 Ofertă specială Vino la Digimobil și doar între 1 și 10 octombrie primești gratuit smartphone-ul 4G AllView P5 Pro În plus ai 30 giga net mobil la viteze 4G Detalii în magazinele Digi și pe digimobil.ro peste 300 de modele de aspiratoare să ai de unde alege. Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro. Ai 40% reducere la aspirator fără sac Whirlpool, capacitate 2 litri și filtru HEPA la numai 317 lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 furtul de bijuterii în valoare de 100.000 de euro în Prahova sunt percheziții la această oră în locuințele unor persoane acuzate că ar fi furat bijuteriile dintr-o casă din Comuna Bărcănești. Principalul suspect va fi dus la audieri la sediul poliției. Transmite corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Furtul a fost organizat în noaptea de 17 spre 18 august, iar victima este o femeie tânără din localitatea Bărcănești care era singura acasă la momentul spargerii. Surse apropiate anchetei spun că hoțul, un bărbat tot din bărcănești, ar fi acționat la pont. Acesta a ințat în casa femeii de unde a furat o singură casetă în care se afla aproape un kilogram de bijuterii din aur, în valoare de peste 10.0 de euro. A fugit din țară, dar când și-a dat seama cât de scumpe inelele și colierele pe care le furase, a decis să se întoarcă în România și a înapoiat victimei doar o parte din bijuterii. Nu a fost suficient și iată că în această dimineață, polițiștii au decis să facă percheziții la domiciliul suspectului. L-au prins și acum l-au adus la sediul poliției din Ploiești pentru a fi audiat, din Prahova, Diana Frânc Europa FM. Leonardo Roftei va fi adus cu mandat în instanță pentru a fi audiat în dosarul Galabute. fostul președinte al Federației Române de Box, va da explicații în calitate de martor pe 19 octombrie, în dosarul în care fostul ministru Elena Udrea este acuzată de luare de mită și abuz în serviciu. Decizia de a fi adus cu mandat în fața judecătorilor a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce Leonardo Roftei nu s-a prezentat în instanță, deci a fost citat la două termene ale procesului. Elena Udrea a fost trimisă în judecată în aprilie 2015 în sarul galabute. Între timp Elena Udrea anunță că va candida ca independent la alegerile parlamentare din 11 decembrie și nu pe listele partidului Mișcarea Populară. Nu-mi doresc niciun fel de beneficiu personal, nu doresc nicio funcție maxim, ceea ce aș uh, intenționa să obțin un loc în Comisia de Control a SRI-ului. Poate chiar cel de președinte, pentru că oricum cei care se află acum în această comisie sunt niște cârpe. Nu m-am consultat cu Traian Băsescu și în acest moment drumurile noastre se despart. În Republica Moldova, șeful statului a promulgat pachetul de legi care prevede ca miliardul de dolari dispărut fără urmă din trei bănci să fie acoperit din impozitele plătite de cetățenii în următorii 25 de ani. Zeci de oameni au manifestat ieri în fața președinției la Chișinău, consideră măsura abuzivă, în condițiile în care vinovații pentru acest furt nu au fost găsiți până acum. Miliardul de dolari a dispărut în urmă cu doi ani din trei bănci importante, Banca de Economii, Banca Socială și UniBank. Uraganul Matthew, autoritățile americane sunt în alertă și evacuează peste un milion și jumătate de persoane din Florida. Furtuna și-a schimbat ieri traiectoria către Bahamas și coasta de est a statului american Florida, după ce a provocat decesul a cel puțin 26 de persoane și a distrus mare parte dintre locuințele din sudul statului Haiti. Ștefan Leonte. Uraganul de categoria a 3 din 5 este cea mai puternică furtună din zona Caraibe din ultimul deceniu. La începutul săptămânii a măturat Cuba și Haiti cu rafale de vânt de 230 de km pe oră și ploi torențiale. În Statele Unite, peste 1,5 milioane de persoane au fost îndemnate să evacueze coasta sud-estică a statului Florida, iar autoritățile se pregătesc de un impact direct cu uraganul care ar putea avea pagube catastrofale, spune guvernatorul. Meteorologii americani au declarat că Matthew ar putea lovi Florida în a doua parte a zilei de joi sau vineri dimineața și apoi se va îndrepta spre coasta de est către Carolina. Președintele Barack Obama i-a îndemnat pe americani să fie vigilenți și să se conformeze eventualelor ordine de evacuare. Puteți reconstrui oricând, puteți repara oricând, dar o viață pierdută este pentru totdeauna, a subliniat el. Potrivit biroului ONU pentru asistență umanitară, 300 de, mii de oameni din Haiti au nevoie de asistență imediată după trecerea uraganului. Marina Americană pregătește o navă, spital și 300 de pușcași marini pentru o misiune de asistență în zonă. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru: știrile EuropaFM.ro. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM 95 minute sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Daniel este pe punctul să se despartă de Astra Giurgiu. Antrenorul a depus de mai mult timp memoriu pentru o restanță de circa 300.000 de euro pe care clubul o are față de el și spune că nici nu știe cum să și mai motiveze jucătorii care de asemenea sunt neplătiți. ASRL s-a întâlnit cu conducerea grupării care a propus eșalonarea datoriei până la vară, soluție refuzată de Șumudică. El mizează pe banii ce vor fi încasați de Astra de la UEFA pentru participarea în Europa League. Marius Schumudica a mai precizat că nu vrea să facă rău clubului și că nu duce lipsă de oferte. Campioana antitrastra ocupa acum locul al 12-lea în Liga 1 cu doar 11 puncte. Situație inedită la Poli -Iași. Clubul strânge banii să-i plătească antrenorului Nicolo Napoli restanțele financiare pentru a-l putea, putea concedia. Italianul are o clauză în contract ce permite rezilierea unilaterală doar în cazul în care este plătit la zi. El are de încasat 18.000 de euro reprezentând două salarii și jumătate. Președintele Comitetului Director al lui Poliaș și Leonida Antohi, anunță că echipa a reușit până acum să împrumute 12.000 de euro de la diverse persoane și la fel ca în cazul Astrid, datoriile vor fi stinse după ce clubul va primi banii de la UEFA. Luca, mulțumim, mai spuse și că n-ar fi fost și el în Iași cu meci să fi jucat cu Poliaș și te-a ducem aici la studio. Ba, era tare, da. Era tare frumos. Da, n-a fost să fie, n-a fost să fie. Mulțumim pentru știrile din sport, 96 minute de așteptare continuă, din studioul mobil deșteptarea Europa FM din piața Unirii din Iași. Uh, Vlad și Moise au ieșit un pic afară, cred că vor să dezbat. mute capitala. Da, dar, da, da. Acum nu știm care o să fie prim-ministru și care președinte, dar capitala <laughs> sigură o mutăm. Cristian Tudor Păpescu și judecata de joi peste doar câteva momente în deșteptarea la Europa FM. 11 minute Suntem în direct din Piața Unirii din Iași. Bună dimineața, bună dimineața, bine ați venit pe la noi. Ascultați deșteptarea și foarte bine faceți. Astăzi și mâine emităm din Iași, din Piața Unirii. Vă reamintesc, România în direct cu Moise Guran, la 1 și un sfert, în director din Piața Unirii din Iași, iar mâine, avocatul Tiavurului, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petranu fac emisiunea tot din centrul Iașului, din Piața Unirii. Pentru că am vorbit de avocat, judecata de joi, Cristian Tudor Popescu, la Europa FM după emisiunea Avocatul Diavolului de la Europa FM de săptămâna trecută, la care am participat împreună cu doamna Laura Codruța Câveși și domnul Vlad Petreanu, inculpatul penal în patru dosare sâghiță, lansat cu capul înainte într-un atac mediatic la adresa procurorului șef DNA, face vorbire la postul jegosecurist RTV zicând Există un jurnalist de la realitatea, care acum e la RTV, care lună de lună îi dădea un omagiu lui CTP. Era o carte și ne avea 5.000 de euro, lua bani la vântul din pușcărie în fiecare lună. România e malformată de ăsta. E turnător la servicii străine, lua la negru, lună de lună, 5.000 de euro bandă la vântul. O să-i fac public numele. Toamna căve și șterpelește puterea ajutată de acest caroțchi al presei, E un simbol de neatins care să dă albă ca zăpada. să explice CTP cum lua bani de la vântul. O colecție de vibrații ale aerului de toamnă marca Sânghiță. La câte dovezi și câte noi m zicerile sale, putea să spună liniștit că primeam lingouri de aur sudafrican de la vântu ascunse în cărți în format electronic și că pe lângă turnător la servicii străine, fac turnătorie și la combinatul siderurgic din galați. N-am avut niciodată vreo legătură cu S.O. Vântu. Am avut un contract de colaborare cât se poate de legal și oficial cu postul Realitatea TV încheiat cu domnii Sergiu Toader și Sorina Nache pentru emisiunea Cap și Pajură, realizată împreună cu Emil Hurezeanu din anul 2005 până cu întreruperi în mai 2009, când am rupt unilateral acest contract. Săvântul a intrat în pușcărie prin 2011. Până atunci a dat salarii de 25-30 de, de euro pe lună unor ofițeri, mai mult sau mai puțin acoperiți din trustul său, precum și șpăci de multe milioane de euro. De ce îl jignește grav la onoare sâghiță pe soovântul cu cele cinci de euro pe care mi le-ar fi trimis de la răcoare? Ce să fac pentru el de bani Să-i tund gazolul din curte? Câtă vreme e la pârnaie? În calitate de cinefil, regăsesc procedeul cărții scobite pe dinăuntru în The Show Shank Redemption, închisoarea îngerilor, în care deținutul sapă tunelul de evadare cu o sculă pitită într-o biblie. Sau în romanul lui James Grady... 3 Days of the Condor, după care s-a făcut filmul cu Robert Bradford și Faye Runaway. Acolo, cărțile erau folosite pentru transportul heroinei pe canale diplomatice. M-ar interesat, deci, să dezvăluie, să ghiță ce cărți la oare pe care mi le dăruia vântul. Să văd dacă îmi pare rău de mutilarea lor pentru bani. Și, la urma urmei, de ce cu ta? De ce nu-mi dă de banii căpiță, cum spune că i-a dat lui Bogdan Olteanu un milion de euro? Trebuia să-i scriu biografia romanțată și m-aș fi lăsat pe tânjală? Cât privește turnătoria, văd că săghiță are grijă să nu păteze imaginea serviciilor românești, anunțând că aș presta pentru ele. Mă aruncă patriotic la străini. La care? Voiesc pentru ca să știu că am și orgoliu meu de turnător. Una e să vergi la bulgari și alta la ruși sau americani. Și ăștia acum mă plătesc? Tot în cărți? Că ori și cât. Sunt ce mama a dracului. Există presa audiovizuală, vizuală presă scrisă și presă zisă. Ce a făcut presa zisă cu zicerile lui Sânghiță? Citez un singur titlu, multiplicați-l dumneavoastră cu 10 sau 20 și faceți variațiuni. Sebastian Ghiță mai lansează o bombă. Un cunoscut jurnalist trădător de țară. Nimeni nu mi-a dat un singur telefon să mă întrebe ce aș avea de spus în legătură cu strigăturile lui Ghiță. Câte dintre televiziunile, ziarele și site-urile care au preluat cu entuziasm dezvăluirile lui Ghiță credeți că vor prelua ce spun eu acum? Cât sperau ca din tăcerea mea în fața minciunilor înmărmuritoare să facă o dovadă a vinovăției? Cât despre săghiță. Nu pot decât să-i recomand să pună mâna și să scrie denunțuri oficiale în legătură cu tot ce a spus și va mai spune despre subsemnatul și să le depună la parchetul general, la DNA, parchetul militar, la SRI, SIE, CSAT și unde mai consideră potrivit, căci sunt chestiuni grave, de siguranță națională pe care o amenință malformatorul României. Poate va avea ceva mai multe dovezi de adus decât zero ca în cazul autodenunțului său sinucigaș vizând aruncarea în aer a procurorului șef DNA Laura Codruța Câdeși și să-l liniștesc există asistență psihiatrică și în penitenciar Reșteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM În fiecare zi ai puterea de alege să mergi înainte sau înapoi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 Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Oferta specială Vino la Digimobil și doar între 1 și 10 octombrie primești gratuit smartphone-ul 4G Lenovo Vibe B. În plus ai 30 GB net mobil la viteze 4G. Detalii în magazinele Digi și pe digimobil.ro Știi momentul ăla când ți-ai făcut gard din fier forjat? și a ruginit până să apuci să te lauz cu el. Vino la Dedeman și i email Köber antirugină 3-in-1, 0,75 litri de la 23 de lei pe cutie. Dedeman, dedicat planurilor tale!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 bune. În plus, pe 6 și 7 octombrie, ai zahăr coronița, 1 kg la 2,95 lei și detergent automat capsule Ariel Pods, 70 de bucăți la 65,50 lei. Iar până pe 24 octombrie, ai până la 50% reducere la confecții copii și bebe din colecția de toamnă. Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 Sunt Stefan Epure, specialist în concurent tip Salariu Plus de la Garanti Bank. Fii magician! Pregătiți pentru magia de azi? Multe salariul la Garanti Bank până la sfârșitul anului. Bonus 0,2 la fiecare plață. Plus alte surprize. Apoi, dacă faci economii, abracadabra, ai bonus de 10 ori mai mare. Salariu Plus Economii. Pachet câștigător de la Garanti Bank. Detalii pe salariuplus.garanti.ro. Acum e mult mai simplu să câștigi. Penny, XXL și Partenerii relansează tombola la cumpărăturilor. Până pe 1 noiembrie, cumpără produse parteneri din Penny Market sau XXL Mega Discount în valoare de minimum 20 de lei, înscrie codul unic al bonului fiscal pe parteneri.penny.ro și poți câștiga prin tragere la sorți săptămânal unul dintre cele 5 iPhone 6 spuse puse în joc sau marele premiu al campaniei. O mașină BMW. Penny știe ce ne place. Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc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 Să-l iau. Să nu-l liau, iau. Să nu-l iau. Să-l iau, să nu iau, să iau. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai Office 365 personal inclus la PC-urile cu Windows 10. Realizează lucruri extraordinare cu laptopul 2-in-1, Lenovo Mix 310 cu procesor Intel Atom X5, Windows 10 și Office 365 personal inclus la numai 999,9 lei.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 La Penny Market, produsele partenere te înscriu În tombola cumpărăturilor Săptămâna asta ai Zuzu Stors, Iaurt natural 150 de grame la doar 1,65 lei Și un isol, Ulei de floarea soarelui un litru La doar 5,49 lei Ofertă valabilă în perioada 5-11 octombrie În limita stocului disponibil Penny, știe ce ne place Și ce ai mai făcut? Păi am gătit, m-am jucat pe Playstation Ai fost în concediu? Nu, am fost răcit Cu Faringo Hot Drink acționezi rapid asupra simptomelor răcișilor celii și gripei și te bucur de timp liber. Faringo Hot Drink. Când răceala nu te întrece, te distres de nota 10. Tu ce faci de răceala asta? Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul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 Înșteptarea la ea și în Piața Unirii Vă spunem din nou bună dimineața Ne-am întors 9 și 29 de minute Da, și uh, mulțumim Ieșenii și ieșencele Au început să afle că suntem aici Și au venit în vizită Vin, ne salută, și fac fotografii Ne aduc de mâncare Mulțumim <laughs> tare cuvânt. mult, sunteți tare drăguți cu am noi Am primit de mâncare Nu știu cum mă simți Da, suntem la am, a, sunteți, v Vă ducem ceva de mâncare, sărăcuții de voi Că am văzut că vă pasionează lucrul ăsta ieri, în drum spre Iași, numai despre asta ați vorbit. Dar chiar nu știu cum am ieșit în evidență cu treaba asta, cu <gântu> -se> se Dar oare se... de cine aduce lumea mâncărică? Da. Mulțumim. Bine. Să vorbim un pic despre uh, fostul președinte Traian Băsescu. Să facem niște fact-checking pe el. Colegul Victor Marin a verificat aceste lucruri. Da, fostul președinte... Ați văzut, a trecut ieri la Înalta Curte de Casație și Justiție A fost și într-un dosar În care fusese reclamat Pentru declarația aia din 2007 Că el demisionează în 5 minute uh -huh. Și cineva s-a supărat și a zis că e declarație mincinoasă Mă rog, o prostie, dosarul în sine o prostie Aia e o declarație politică, nu pot să-l condamn pentru așa ceva La ieșire a fost așteptat de jurnaliști, ocazie cu care fostul președinte însă și-a enumerat toate dosarele și una dintre declarațiile domniei sale ni s-a părut cel puțin interesantă. Sunt acuzat de spălare de bani și ăsta e cel mai umilitor dosar pe care aș fi putut să-l am. Să acuzi un fost președinte de spălare de bani imediat ce și-a terminat mandatul arată și o lipsă de decență. Da, foarte interesantă declarație. Deci să-l acuzi este lipsit de decență, da? Adică cum să acuzi un președinte pentru spălare de bani, zice Traian Băsescu. E, nu știm dacă o să-l ajute cu ceva, dar mai sunt și alți foști șefi de stat umiliți, cu ghilimele de rigoare, pur și simplu de justiția din țările pe care le-au condus la un moment dat. Deci, Traian Băsescu se poate consola, de exemplu, cu faptul că și fostul președinte brazilian, Lula da Silva, este anchetat pentru spălare de bani. Procesul a început uh, în primăvara anului ăsta. Procurorii au indicii că Lula da Silva, care a condus Brazilia între 2003 și 2011, ar fi primit o șpagă de peste un milion de dolari. Pentru a masca mita primită de la o companie petrolieră, fostul președinte al Braziliei ar fi renovat la suprapreț o casă de vacanță. Pentru un milion de dolari el caută pe asta? Da. Alt fost președinte Bader. Îți <laughs> vine să rezum. Pe cuvânt, adică... Un milion Brazilia de dolari mică, Da. Brazilia, țară... da, o da. țară mărunțică. Alt fost președinte bag jocorit de justiția din țara sa, tot pentru spălare de bani, este Cristina Kirchner Fernandez, cea care a condus Argentina între 2007 și 2015. Acuzațiile au fost aduse la cunoștință în urmă cu câteva luni. Cristina Fernandez ar fi ascuns în offshore bani primiți pentru aranjarea unor licitații publice. Nu cunoscut. Da, România nu are cum să se întâmple așa ceva niciodată, niciodată. Doar ce doar în cărți asta. Tot în America Latina a fost trimis în judecată Otto Perez Molina, președinte al Guatemalai, până în 2015. Ar fi condus un grup infracțional care scutea de taxe vamale anumite companii străine, evident, în schimbul unor șpăci grase. Otto Perez Molina ar fi încasat 800.000 de dolari <sus> Ce, sume, ce mărunței sunt de 800.000 de dolari. Pe da. Nu putem să, da. băi, deci, da. deci mai stai unul. puțin, e un militar. Adică chiar e un militar. Da. Dar acum ați, ați explicat cum, deci băsesc cu dreptate. Ați explicat cum că România E în America de Sud. Da. Adică... E un fotbal, frate, măcar. Adică e o problemă, dar cu Franța nu spunem? Nu, stai puțin, că mai avem un caz aici. Uh, un alt fost șef de stat anchetat pentru spălare de bani. Chen shui Bian. Fost președinte al Taiwanului, A ajuns după grad din 2009 Aici. Pentru că ar fi delapidat 5 milioane de dolari Dintr-un fond de protocol Omul a primit 20 de ani de închisoare asta se deci, mai califică. Pe scurt, eu aș zice Că domnul Băsescu nu, Chiar nu merită să fie supărat Pentru că sunt o grămadă Problema nu e acuzația Problema e fapt Adică asta e important Dacă fapta există sau nu Și sigur, sunt președinți care nu sunt niciodată acuzați de nimic, nu doar de spălare de bani. Ei sunt președinți prin Cecenia, prin Kazakhstan, prin Rusia. Au vă da, cum a fost. Turcia, acolo nu-i acuză nimeni niciodată pe președinție. Cu ce au spălat? Au desinfectat cu ceva, cu grade sau. Băi, voi, voi sunteți sigur că lumea înțelege acest concept de spălare de bani? Nu, dar explică-te tu. Ia, explică-te tu. Hai. Nu, dar nu, da, Sarkozy nu e pentru spălare de bani. De exemplu, în Franța. Era prea aproape de noi ca să l dăm grije. Și da. ce, ce mai? exemplele astea cu uniunea europeană, astea sunt chiar periculoase. Nu, nu, vreau doar să fiu sigur că toată lumea înțelege. Deci în momentul în care vine unul cu o pungă de bani la tine, da? Iar tu știi că banii ăia provin dintr-o infracțiune și îi folosești într-un scop aparent licit, se numește spălare de bani, da. ca să înțeleagă toată lumea că. Știam. <laughs> Eu nu ei sunt convins Voi. Eu nu, încă învăț <laughs> <laughs> Nu știu cum se face asta Dar mă străduesc să aflu Acum aștept punga de bani <laughs> Care... <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Live din Piața Unirii din Iași Alege să deschizi bine ochii Live din Piața Unirii din Iași Alege să deschiză bine ochii 9 și 38 de minute Suntem în Iași, în Piața Unirii uh, Ascultați deșteptarea Alături de noi este și Moise Guran uh, Luca lasă merdenele că putem, -a toate la putem, vă rog frumos să nu mai foșnim Deci domnul mai... Luca umbla la merdenele Mertenelele aduse de Cristina Cristina, mulțumim Primesc și următoarea informație, domnul Moise, domnul Sarkozy Apropo de discuția de spălare de bani, ar fi depășit plafonul de cheltuieli pentru campanie. Acuzațiile de spălare de bani au luat cei din staf Deci domnul Sarkozy a fost mai șmecher Dar o să aflăm cum o să evolueze povestea asta cu acuzația de spălare de bani pentru domnul Băsescu Pentru că pe la DNA încep să vină tot soiul de foși colegi de partid ai, uh, domnului președinte Poate dă și spun ceva mai mult Poate dă și știu ceva mai mult despre asta în fin, Poate și mai bine. bine Între timp, dacă tot e domnul Moise Aici avem un subiect pe care îl țineam de câteva zile Nu știam cum să-l dăm Dar acum dacă este domnul Moise Domnul Moise care oricum știe tot Cred că este o, auci, ca să zic cel aici. mai bun Să ne testăm colegii Ia să vedem. Avem top 10 întrebări De la examenul auto Ați mai luat permisul dacă ați da astăzi testul Eu am luat 22 de puncte Deci minimum da. Trebuie Eu am luat 23 știa. Dar l-am luat din prima <laughs> așa. Uh, și ați am de comentat da. L-am luat din prima păi, niște luat luat Fii atent Moise Și pentru toți Ascultătorii noștri care sunt la volan În momentul ăsta la asta. Deci jur că nu știam să mă De deci, suntem, suntem live pe Facebook Puteți să ne și vedeți Moi să nu știi răspunsurile Și <coughs> m-am și întors așa A ca așa. să nu vadă A Nu, așa, așa, nu așa. copiez Nici la școală pe bune Deci chiar nu copiam copiat niciodată. Am copiat odată Ține cum cont. Mână. La ce crezi tu că am copiat eu? În facultate mm. chiar la economie. La, economie. la economie Deci la, la economie. economie În anul întâi de facultate Pentru că toată lumea copia Am luat și o cărțoaie aia Să știi Moise că era foarte simplu de ghicit Ne-am prins după sfaturile pe care le dai Bine, domnul Moise În care dintre următoarele situații da. Este permisă depășirea A. În intersecția semnalizată Cu indicatoare de prioritate B. În intersecția dirijată prin semnale luminoase C. În intersecția dirijată Prin semnale ale polițistului Că eu cred că niciuna dintre situații. În niciuna dintre situații. Domnul Luca? Luca, Luca. În niciuna dintre situații. Da, răspuns corect? În toate. <laughs> Bun. Deci avem voie să depășim în intersecție? Da. da. Dacă știam de deci mă clănaxonează lumea că merg în coloană. Bun. Întrebarea a doua. Când este permisă depășirea prin stânga a tramvajelor aflate în mers? A. Atunci când drumul public este cu sens unic, B. Când între șina de tramvai din dreapta și marginea trotuarului nu e suficient spațiu pentru depășire, C. În nicio situație. Domnul Moise și domnul Luca. Stai așa, îl Eu aș răspunde că în prima situație, da, asta implică într-adevăr un drum larg. Un drum, nu, păi, prima este cu sens unic. Da. Da. Și, și larg Se presupune că ai loc Deci sensunic mai lărguț, așa, domnul Luca <laughs> În nicio situație Răspuns corect în prima și în a doua situație Deci când drumul public e cu sensunic Și când întreșinea de tramvai și dreapta nu e loc Și da. atunci de te duci pe Nu că... să ne dai niște întrebări la care e valabilă un singur răspuns? <laughs> da, uite următoarea Cred că hai să trimitem poliția rutieră un echipaj să ne-a permisele acum, vă rog. Nu trebuie <laughs> să spui că la. ai. la București. <laughs> le dăm, zăm să le dăm pe toate, nu le dăm nu, pe nu, toate, nu, că sunt da. multe. Da. Căute-i una, de exemplu, a treia, are un singur mm. răspuns corect. Ca să-l ajutăm <laughs> pe, Bă, pe stai, moi, stai Hai, că, acum pe bune, mi se pare că vi s-a făcut milă de mine. Sau a cincea. <laughs> deci, a cincea. Via persoana care n-a produs niciodată un accident. Asta îmi place, fii atenție. A cincea întrebare, asta este. foarte multe în dar sunt mai dificile. Asta e o situație foarte des întâlnită în București. Vă apropiați de un drum forestier, ce intră în șosea din partea dreaptă, și de pe care iese un alt autovehicul. Pune o schemă. De obicei, un camion cu mare viteză. Cine trebuie să aștepte? Deci, vine, iese camionul, da, de pe drumul forestier. A. Dumneavoastră, pentru că acordați prioritate de dreapta. B. Autovehiculul care iese de pe drumul forestier. C. Autovehiculul care circulă cu viteză mai mare. Care este răspunsul corect? Nu știm puterea motoarelor mașinilor. Deci pe mine mai pierdut. Deci, deci unul Cine se oprește? Se oprește tu că ai prioritate un... de dreapta. Eu n prioritate de dreapta Tu că dai prioritate de dreapta Nu-i dau prioritate de dreapta că sunt pe drum principal Așa, deci cine se oprește? Camion? Camionul, camion. da, corect Camionul păi Camion. camion. Zici tu, zici tu. camion. camion. camion. <laughs> Și oricum, chiar dacă, adică sperăm să se oprească Știi, măcar atât Adică el sperăm <laughs> să știe el că trebuie să se oprească Vezi cine a făcut cursuri de astea de condus defensiv? Deci ești atenți, se oprește sau nu Asta în fața acolo Deci vezi camionul că vine, știi că ai prioritate Dar ești cu piciorul pe frână, frate Adică, da, da. Așa, asta este pentru uh, Moise și Zaf. Luca nu știu cum conduce, dar Moise și Zaf, asta este următoarea întrebare Noi pentru voi. Noi conducem preventiv. Cu ce viteză sunteți obligați să circulați pe drumurile publice din afara localităților, din afara localităților, când partea carosabilă este acoperită cu piatră cubică umedă, amic, o viteză care să nu depășească 50 de km pe oră. B mic, cu o viteză care să permite efectuarea oricărei manevre în condiții de siguranță. Ce mic, cu o viteză care să nu depășească limita maximă de 90 de km h Eu răspund ce? Ce? Asta. Deci să nu depășești limita maximă, da? Eu Domnul Luca, aveți vreo opinie? Eu aș merge pe varianta B. <laughs> de asta și... Aș... e <laughs> foarte formulată întrebarea. No? Mircan da. a pus și de alea care în lucru și au aruncat și cu ulei în anumite. <laughs> <laughs> în Băi, nisipi. sunt întrebări de la examen, asta, trebuie? da. Da, răspunsurile corecte sunt A și B Adică viteză care să nu depășească 50 de kilometri Sau viteză care să permită efectuarea oricărei manevre în condiții de siguranță Deci, ești o cauză pierdută <laughs> De asta a venit cu avionul da. Da. Să fie mai sigur Mai vreți să mai dăm? Da, hai, hai să mai dăm retrag. Fiți atenți, asta este cu dilemă. Deci uhum. din această dilemă nu putem ieși Într-o intersecție Întâlniți semnalul de culoare verde Al semaforului Precum și indicatorul oprire Cum veți proceda? Adică stop. Da, oprire, zici oprire. A, respectați semnificația indicatorului. Nu mai e microfon. Deci, tu cu variantele tale mai rău ne derutezi. Dacă e, asta, merge, e asta, asta e treaba. Dacă merge semaforul, nu ne mai uităm că e oprire. <laughs> merge semaforul, asta, nu, asta e regula. Deci, nu mai dai răspuns. Respectați așa? semnificația indicatorului, B, respectați semnificația culorii semaforului, C. Circulați cu atenție și acordați prioritate de trecere vehiculelor de pe drumul transversal. Deci, asta este logică. Hai să zic, mi ținească, să să-l uișignez să pe <laughs> polițiști. <laughs> Deci ce înțelegi? Că merge semaforul sau că nu merge din răspunsurile astea? Eu am dat răspuns. dacă te uiți la semafor. Așa. Dar cum e formulat A și B, deci B sugerează că merge semaforul și te gândești, bă, dar dacă la B merge semaforul înseamnă că la A ar putea să nu meargă și atunci trebuie să te uiți la indicator. Te apropii de semafor, de intersecția respectivă cu viteza legală de 130 de km pe oră pe autostradă. Ce faci? O să dau eu răspunsul. Scoți mâna pe geam și pui un girofar deasupra Răspuns corect, B Deci, deci culoarea moise semaforului de -a -a. Moise a nimerit Bravo, are, doamne, bravo, doamne, bravo a, Pentru da că am răspuns înainte să mă manipulezi tu Aaaa! Om hain ce Deci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 Mr. Frisky. Uh, yeah. Bop bop, bop. Close the shop. Big eye on the rock. Bop pop bop pop, pop bop, bop bop. Bop bop, bop. Close the shop. Big eye on the rock. Bop bop, Wake up, it's time to land. Everything for the, the juice is in. in. Uh -huh. Mix it up till it's bubbling. Yeah. Now you're tripping up the good. Yeah. Get you rockin' like an animal. Always oh, ready, baby, lock Bop mm -hmm. pop, pop, pop, pop, Bop mm -hmm. pop, pop, pop, pop, pop. Mm -hmm. Milkshakes on the rack, they're dancing in the street. <laughs> hands up, holler back and come on, dance with me. Have <laughs> hands on your hips and walk it, baby, please. <laughs> One kiss on the lips, it's summer about to <laughs> By the sea By the sea, By the sea, By the sea Mr. Friske, bop bop, close the shop. Wall. Mr. Officer, I don't know nothing that is a truth. Aye, aye. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Live din Piața Unirii din Iași Alege să deschizi bine ochii Suntem în Piața Unirii din Iași Da, și să-i spunem bună ziua și lui Adrian Care a venit este în studio cu noi Bună ziua, Adrian Bună ziua, bine-ai venit Adrian este genul de ascultător care stă Cât ai stat în mașină ca să asculti România în direct? România în direct? În jur de 40 minute. Mama, ce tare! S-a oprit într un loc în care era semnal. Domnul Moise aici, Așa, <laughs> și mai cap în piele de fericire. La Dacă n-ai microfon, deci deșteptarea adresează 3 ore, Deș 3 ore că altfel să și la deșteptare. Da, Asta. și se ah, Darguța, Mulțumim, pas, ești foarte drăguț, Mulțumim. Mă. Domnul Adrian, îți mulțumim foarte mult că ai venit să ne vezi, doamnelor și domnilor. La de final. Și la și Iași? Ce am făcut astăzi. Mm. N-am mulțumit celor care ne-au sugerat ieri unde să ne oprim pe drum astfel încât <laughs> da, să da, mâncăm. Da. Da, mulțumim. Vă mulțumim tare mult pentru sugestii. Cred că mâine ar trebui să deschidem cumva și să cerem, să vă solicităm să ne ajutați dacă luăm pe partea cealaltă pe la Vaslui, da. unde să ne oprim pe acolo. Nu, chiar mâine când, nu. Mâine uh, când plecăm, mâine când plecăm azi. să ne spuneți unde să ne oprim, că uh, venim cu avionul înapoi. <laughs> Doamne, ferește, să ți dorești da. să te oprești undeva înainte de București. Da, cum se urează la piloți, asfalt uscat. Asfalt uscat. <laughs> <laughs> Rămânem la Iași. Spuneam, moi seguran, unul și Deci, șonsfert... ce, am și o întrebare pe domnul Petreanu, pe Dacă Pietrianu. Vă rog. deci dacă pista domnul e Pietran. din piatră cubică și anu și cu ulei, cu ce viteză trebuie să aterizezi? <laughs> frate? Cât sunt umflate colacele să română, Bună dimineața, bună ziua și dumneavoastră. Trec două fete, ne salută, ne salută și care era în fața lor. Salutare! Da. <laughs> ne bucurăm Vlad, să vă Vlad vedem pare că se uită la domnul, dar se uită da. la fete Mă uit, am ochelari și <laughs> într-o parte Nu se vede Da. da Ione. Ione nu, eu mă uit în calculator Stai nimșită, nu că e ne ascultă de acasă. România în direct la unul și un sfert, din piața Unii din Iași Da, încă mai negociez subiectul cu domnul Petreanu Că vreau să-l țin cu mine eu, eu când îl prim pe Petreanu, îi zic hai, hai să muncești pentru mine, știi? Așa sunt eu. Da. Mulțumim. Trăit. Ce să trăiți. 1 și 1 sfert, Subiecte în negociere pentru România în direct. Vă reamintim, mâine dimineață de la 7 ne întoarcem cu deșteptarea în Piața Unirii, iar de la 1 și 1 sfert avem da. avocații diavolului. Deci de la 1 și 1 sfert Cristian Tudor Popescu și, Vlad și cu subsemnatul facem avocatul diavolului din Piața Unirii. Asta nu era cu voia Unirii. dumneavoastră ultimul pe listă? Deci și mie îmi pare rău că nu mai sunt mâine la ea să-l văd pe domnul CTP aici. Că... Îți povestim noi. Cred că se strânge lumea, știi că, eu îi zic patriarhul presei. cred că se strânge lumea că în curând de Parascheva. Cred că se umple piața asta, mai ca la Sfânta Parascheva. Crezi că o să vină pentru binecuvântare? Da. <laughs> <laughs> Bă, nu speriați pe domnul Popescu, care este, de fapt, un timid. Vă mulțumim da. că ați fost și astăzi cu noi Ne întoarcem la unul și un sfert live Din Piața Unirii din Iași Date, Deșteptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM Live din Piața Unirii din Iași Alege să deschizi bine ochii Are you ready to go on a trip with me? Through love Happiness Music Drum cu prioritate, cu Constantinescu Constantinesco și Sorin Dragomir, în fiecare zi de la ora 16. Okay, calm down. Drum cu prioritate, la Europa FM. Alege să fii om și la volan.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 Suntem Ești gata de meci? Prinde ofertele de suporter de la Penny! Săptămâna aceasta bere blondă Tuborg, pachet 6 sticle de 330 ml la doar 14,49 lei și bere blondă Bex 500 ml la doar 2,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 5-11 octombrie în magazinele Penny Market și XXL Mega Discount în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Știm că nu-i ușor să lucrezi în agricultură.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 la numai 8.390 euro cu TVA. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați, opel. Ofertă supusă unor termene și condiții valabile până la 15 octombrie 2016. Vino la practică, Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Lambriuri noase 10 mm grosime, la doar 19,99 lei pe metru pătrat. Vânzarea se face la pachet. grăbește te Stocul este limitat! Practică de la casă, la casă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 Perioada promoției 15 septembrie, 15 noiembrie 2016. Mai multe detalii pe www.bergambiresa.ro Cinstește noroc cu chipzuință!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 Și nu se opresc la col de hârtie. Vino la Dedeman și ați ți vopsea lavabilă interior sticky, 17 litri, la doar 75,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Și ce-ai mai făcut? Păi am gătit, m-am jucat pe PlayStation. Am fost dragi. Faringo Hot Drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucur de timp liber. Faringo Hot Drink. Când răceala nu te întrece, te distrez de nota 10. Tu ce faci de răceala asta? Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombul la Săptămâna asta ai Tom Cafe Selected, cafea măcinată 300 de grame la doar 7,99 lei și Bardenberger. bere blond de 2 litri la doar 3,09 lei. Oferta valabilă în perioada 5-11 octombrie, în limita stocului disponibil